Buenos días. Good morning. Good morning to you. 1 2 3 4 1 2 3 kujdeseri mikrofonin Të dhe rëzosh, yeah, jam prer me rekovar. para jeri, mirë mëgjesi oh, që të gjithë O, me vërta, nuk e dhja Mi Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Ta thot dolda Sa të rëzdo në sërmonede Unë po të lëkshu, ndoshta me leg, ndoshta me euro, po mendoj me euro Me A, euro jeri, po, me, me, me euro evro, e, me, evro, e. E. me evropi Hello Mirë mëgjesi Mëgjesi, altin Altin, mjë si e ti A të qënë ke? Po po këtu jam Po të dhe olaqën nga bosh të avolinës O, dolda ja Hajde këte, Po. Dije atë. Dola erdha. Ështu, hajde këthe. Hajde këthe. Mirsa erdha. Mirsa oh, erdha. Po ti pse futesh aty? Aty janë për flokët. Nuk e di. Ë? Janë shpurburitur flokë. flokë. po. flokët. Kujt janë shpurburitur Artinin? Po. Sëmos vetëm flokët. Mirëmëngjesi që të gjithë, ë? Ju jeni me klubin e mirëngjesit edhe për ditën e sotme. Hello. Lori është gjithashtu këtu A ti është pëpuritur mjekra? Ja, pa jam bërraqër A, jërë, oh. <laughs> oh Më fal, më fal, më fal. Se Seng... më si Nuk të shok, <laughs> jo, unë shok, vetëm nga sët Nga sët mjekrën... <laughs> Nga sët <syt, laughs> duke shokënë, Lori ti e ke mjekrën Nga sët duke shë sigur tishtë Shë pëpuritur mjekra Më më gjesë si jeri Më më gjesë zblendje A si së pasë ke mjekrë Sot njështë si Lori Sot njështë si Lori Më rëzakata dasot 22° ah shumë mirë. Ësht pak më ngrohtë se djem duket. Seriozisht? Po më prapund të shumë ta. Gjithsesi. Jo, është, është si njilësi, një lloj si pardia. Është një lloj si pardia. Do të thonë dişte. Prap ftohti ishte, çfarë si kam. 1 grad më shumë apo pa pa, pak. Po aty. Lua aty lua <laughs> për aq luan, kështu si si më bastet për shkakun. Skonthi në një pikllotoje ta zën. Tam. Do të vësh bast. Sëmund vësh edhe për motin. Po nuk i thua dot Dizon Naser ftoq. Edhe e ka me ftoq. Jo, do ta kapësh. Po <coughs> themi minus 3 në orën 7. Ose ose 1, ose sa mund të jetë. <coughs> po. E vërtetësh, duan rezultatin. Do të kemi pa, patjetër. <coughs> gol pjesën e parë, gol pjesën e dytë, si çikan. Muaj më s'pyes se nuk i di dash mirë, po. Nuk <coughs> s'di <coughs> fare. S'ka s'ka nevojë të dish, ti mësojn ata, vetëm shko, parë ti kesh. Jan shumë thjeshta. Ehm, um, neyse Por s'atufta, u them pak më, u them pak më ngrohtë se dje, për shkak se ëh e, e hapa dhe e pash. Mhm. Pra nejse u them. Se ne padëm e... një debat, padëm debatin e hapa tërë moment. E, po, e, e -4s është. Shumë uh, tan që ishte sa çtoja unë. Sa çtoje ti? Jo, shumë tan që ishte sa çtojtonte eri. Jo, jo. 1 grad, 1 fëmë 1 grad. Erën kishte kishte gojja minus. Bo. A, këndive të në foto? Kishëm e dhe foto pra që nga të rguan, nga crossfoti i makinos të ture. Sërën si ka, unë sote pash, minus një, ma të rëndëm. De i futemi pra për kësaj. Po unë të shohë më rëkëhën ti, ma, këmparë se dal nga shpia. Shku të marrë u të në që ditë e më faljë që sa gradë është në këso më monta. Shku të më më më më të më më të kush? Në të jashtë. Më rëkëhën gjotë. Prendeta shë minus një apo minus dhërgë atyë. E mërdete, mërdete. Minus një së minus <coughs> dhërgë <dyr. coughs> atyë. Shumë mirë. Më um... ke një pari u të shkoj minus gjeshtë dhë, përendaj. Prendaj, përendaj fqis një kështë. Pora. Hej, vërdi qoë? Kisha ju kam bilur, deren, katolike, me, ja. mm -hmm, ka mbyllur derën politikanëve për Krishterinë. Keni dëgjuar këtë apo jo? Jo, nuk e kam dëgjuar këtë. Po, kisha. Çfarë bën kështu? Katolikëmi, frajë apo? Jo, më jo. Mhm, ka qenë një vendim i Kishës Katolike. E keni barazish gjithmonë për festa. Ta. Për mm -hmm. i vitet tani ishin Krishtlindjet, po kam përshtypën për Bajram, për të gjitha, domethënë, çfarë janë? Mm -hmm. Pashkët. Gjithmonë shkojnë politikanët. Po, është vërtet. Edhe shkojnë me radhë, edhe është tamam si kështu, e bëhet si në vaki. Domethënë që Më kupton? Sonjë bashat ose bashat opresi nuk mund të futet rama, do qoft, ta, bashata, bashata, e Zëmrama ose kujtdo qoftë. Nëse është bashat padal bashat është si hyrje dalje, domethënë, da mm -hmm. varëse se si kanë marrdhënie, nëse nëse duan që të sajojnë edhe një kështu, skup me foto, me gjëra, mund të të hyn bash. Atë i hyn, bashk, i hyn ne, nuk ka ndonjë problem. Bashkti andejun këtej, ha, eh, e mbajmë, e vjen nuk para ndosht. Por por nuk para ndosht. Kështu që për këtë vit kisha, kisha katolike për Krishtlindjen që po afro ka njoftuar se nuk do të bëj ceremoni zyrtare. Mhm. Fare. Sa mirë e kam. Dhe ë nuk do të pres asnjë politikan. <coughs> Por në vend të kësaj ka vënë struktur një dark me të varfrit. <coughs> oh, sa bukur. Kështu që kështu që ka zënsuar mendjen. Kë shih me hapet hapet dera dhe dhe për të varfrit dhe mbyllën mm. dera për politikanë. politikanët. Oke, okay, do thotë të gjithë politikanët. Bravo vërtet. Që çfarë është kështu që um, ë undra thua amen më falas <laughs> thua okay është është është okay me mua për mua është shumë okay mendoj që ës, është gjë e dur mendoj që do ta ndiejë edhe kisha ortodokse dhe dhe xhamia dhe mm. komuniteti musliman un them që po do të ishte më mirët le të hapet për popullin po edhe le të mbyllet për uh, Let's. Mm. Mm. Okay. Washington mm. I uh, should I stay or should I go? Nga the clash, është mm. kënga e parë për sot në klubin e mëngjesit, miq dashur, ora 7:06. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know.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 Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I throw, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on, let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest her. If you don't want me, set me free. You get a reason exactly who I'm supposed to be Take don't you know which clothes even fit me Come on and let me know Should I cool it or should I blow Mirë më njës i dhe ty Mirë më njës i dhe ty Mirë më njës i dhe ty Si e Mire Ta një vëjh flasë mausë i tjeri Mirë më njës i dhe ty Edhe ty s'ilë labs Edhe ty telefon Mirë më njës i Mirë bën se ta nuk pënojnë Suflët as njeri Mirë më njës i mikrofon Mirë më njës i mikrofon Ej, hey, um, jemi dhe do të bëjmë në të shere këtyre mm -hmm. Po, të share Filohet ti të apasojmë Po e ke te klubi, Waltini Te klubi, Waltini, shumë e thjesht Dhe ah, ka bërë lori që në më gjes Më falni dhe një më ndrysoni pak Kenin mm -hmm. ose, apo ndosha s'keni Por e lëmë për më vonë Keni s'keni uh, Ndo një komend për festivalin Po shikoja, Emma Andresh, ka vendosur një komend Po unë unë arrovaj ishte festival dia. Unë, po ishte festival dia. Pasti një minutë kur po bëja kamisioneve. Po. Pasti një minutë, më tha ajo dhe smua. Ti ndetë ti ndetë 2 orë të vërdall ditë duke duke pritur, duke i pritur. E po. E sipas ka pasur. Ishte tjetër që e dëgjova vetëm se sa. Mesa sun se dia që ishte festival. Me HM-et. Se se ishte, ishte veshur në njëri hoteli. Më thuaj tani. Ishte njëra, njëra hoteli. Më thuaj tani. Au. 2 orë të vesh. <gjita>, sekundë, shikos, të gjitha, një sekondësh. Shikoj se thotë. Është harruar, është vetëm me qëllim. Sema, shan... Sema Andrea thotë në mm. Facebook thotë, nuk e bashkëdhot festivalin e këngës. Po. Por komentet, por nga komentet thotë kuptoj se vëmendja pas ka qenë në një fustan pa? dhe te aktori që drejton. Të pyes. A kishtë orkesër, muzikë në këtarë, komposim me dirigentë, skenografi, ndryshim regjie tjerë, po Ema? Nuk pamxë, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk më dëshimë për një, një minutë, a vetëm një minutë e ka parë, <laughs> vetëm sa e ka këtër një moment, pa fustanin, e oqë janë desë. Kajsh, kajsh. Kisht aftot, thotë. Përsta e filloj kënga, dhe mm. që të shikoja më? Nice tani ka bëmi me fustanin më zeton, edhe unë këthe. A mund ta shikojmë këtë fustanin se nuk dua që të bëj komente. Po pra, na të pa informuar. Si mund ta, kumundajë unë fustanin? Ja sa këto faqe çfarë mund të thashë tema që mund ta ketë këtë. E ka Holta, shumë kollaj mund ta bëjësi. A pra, Holta, faqja të thashë temave. Më trego vetëm një moment. Ku mundajë më një sekondë. Ti jepi Holta. Holta. Unë jeni nga këto faqe të qllira që ato. Ku mund të djegë çdo gjë. Hajde, healthy living, qa është kjo? Jo, jo, vetëm living. Be kjo është me... Healthy. Ha? Blendi sallaj. Oh. Më <laughs> të marrë është lutam. Oke, okay, ta një personë. Më hish një moment nga televizori, pashnerin. Pse? Do të shvisesh? Se duatën përta së ty. Mm, mm, mm, mm. Së të shanse. Oh. Oh, kjo është në ka. Nuk e di, kam të drejtë, po mund ta shikoni vetë. M'fal, unë nuk e shoh fustanin. Atë, a mund ta shohim të gjithë? Është pjesa e pasme pas me pas një fustan. Sa betojmë tani, tani e shikoj për herë të parë. Ju ju jam shumë i sinqertë për këtë, sse sikisht po për fare. Okej. Okay. <gjit> Por çfarë që... kam unë që kur po bëja kalimin e stacionave? Komplimentat e mia. Ka një derrierë të Ledina Chelos, a siç. Është me zemër, mund të them. Është dedikuar Ledina Chelos, po? Wow. Shumë mbajtur. Impressive. Mbajtur do të thosh Altimin bravo Altimin ne po Ti Altimi e fut kopë Mbajet thot Altimi pse ti gjithë e dim që et mban ba. jo nuk dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe e di <laughs> sa çmos e ka domethën po që po çmos e ka çmos e ka ti do të futesh të pjesë shijojmë zot vit për atë që është të ka thosh mirë duket për moshën po nuk e shijoj domosë se jemi te festivali i RTS çado sjosht mirë okay e vajo klasike është Pra jemi dakord deri. Jemi dakord, jemi shumë mirë, jemi. Okej. E çfarë e çfarë kishte këtu për të E çfarë të shohum tani orkestra? Tani, ne kemi se të shohim. Mfal, se kishte pamjen nga mbrapa. Ose na para drejtën, me të drejtën, kur kta e Jo, e kam fjalën figura skenike, gjëra që bëhet kështu. E supozoj se ata kanë menduar se do shihet nga parë, nga para, po po, po. Që nuk e kanë parë nga nga para, mundet okay. Okej, shumë të drejtë. Sagura kishte më shumë, po. Nice. Ose a jeni shqetësuar shumë? Kjo si thon ti? Nuk jam shqetësuar thjesht që në ke të qello, qello, qello, qello, qello, qello, qello, qello, qello, qello, qello, qello, qello, qello, wow, komplementa, mi e shumir, unë tëmë shkëllqyshëm, përdozë mi shtë dashëm, e people <imham> are strange, të një, në kreab e fem, të shi, të shi, të në kërët, kur thonë mësë, shqiptarët anko e në kotë, shqiptarët vërtet, anko e në kotë, për kjo ishte një gër strange faces come out of the rain when you're strange no one remembers your name when you're strange when you're strange when you're strange it's for the strange when you're a stranger faces look at you like when you're alone When them seem wicked, when you're unwanted, streets are alive when you're down. When you're stray, faces go mad when we stray no one remembers your name when you stray when we stray when you stray tani kalendari historik me yerin në klubin e mëngjesit në vitin 1858 erdhi në jetë kompozitori Giacomo Puccini Në vitin 1894 u formua Shoqata e Golfit e Shteteve Bashkuara në New York City. Në vitin 1895, fizikani gjerman Wilhelm Roentgen bëri grafinë e parë dorën e gruas së tij me rrezë X. Në vitin 1903, erdhi në jetë në qytetin e Permetit skulptori shqiptar Odise Paskali. Në vitin 1941, kryeministri britanik Winston Churchill shkoi në Washington për një konferencë për kohën e luftës me presidentin amerikan Franklin Roosevelt. Roosevelt. Në vitin 1956, forcat e fundit britanike dhe franceze evakuuan Egjiptin. Në vitin 1990, Lech Wałęsa u betua si presidenti i parë polonisë i zgjedhur nga populli. This is Club FM. 100.4. Mirë më njësë, mirë se keni ardhur në klubin e mjësit Mirë mjësë të gjithva, mirë mjësë e lëtini Në klab Lori, FM në ojka. 104 Edhe në ekrani, në klab të rësë Aje ka atë i eri? Pa tjetër Ate i eri, mi qdashur qdo mjësë Dësjet një këng me cire në afrim zonë Dhe në dani do da të gjëjmë Atë këngë të këtyrë një shpreje Do e thoshe një shpreje të ashtë një këngë Ska probleme Eh, whatever mm -hmm. uh, Do më dhënë njeris jenë një shpreje Mishtashur Të dhe ishe buku një këngë a Einstein i përsob <laughs> Apo jo ja. Më të përvojmë jarë nuk i tjerë Po më, më mënde, se, ndoshe ka këngëduar në i që Pakten ka fiskëlluar ma mërë mëndet në atë laboratorin e vetë Kur mërë më e më me atë tabelën e ma E dresa atë ditit e formula finale Tam, Ka fiskëlluar Uh, shpreja që unë kam zedur për sot është nga Servantes Nga Servantes, shumë mirë Dashuria dhe dëshira janë dy gjërat të ndryshma Jo gjithë shka që duham mund të dëshiroj mm -hmm. Dhe jo gjithë shka që e dëshiroj mund të duham mm -hmm. Shumë e thjesht Edhe bukur Shumë e bukur Nga Miguel dhe Servantes Nga të dhe njerë jëri gjithësisht të njerë një brenda Dëgjohet dhe knashum mm. atë mm -hmm. Dashuria dhe dëshira janë dy gjërat të ndryshme Jo gjithë shka që e duam, mund të dëshirojmë Dhe jo gjithë shka që e dëshirojmë, mund të duam Yej! Mm -hmm. Parim dirit Eltini <laughs> ka një shokë për momentin Eltini ka një shokë të përse Eltini ka një shokë Eltini ka një shokë po njën për mundin nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Mundotë psikologjik. E jepësi shikon drejt, kështu që. Po, do këni. Mirë. Mirë, faleminderit. Së kam iden po mirë. Shkëlqysh më mirë këtu se sa ndryshe apo jo. Ëh, uh, po. Po, vazhdojmë, uh, vazhdojmë tani me dashur me Olden. Le të shohim nëse e kuptojm Olden se çdo na thot në lidhje me motin. Përqendroni. 1 grad është në këtë moment 13 dohet maksimale për sot dhe vetëm 3% shanset për shi. Wow, sa entuziazmi sot, Olta. <gjit> Tepër. S'ka shi vë pa, pa, po, nga nga më vës, simas. Nuk ka, nuk ka. Po mbyllet detori pas shifta të 3% sin e shanseve për shi kushum. Po kod, nëpaktë. Ëh, e. Mund se më do të lëm një kufi altës, kur është për shembull 20 e poshtë, nuk do po, ta thot. 20 e poshtë mos e thuaj okay, Olta. Okej, shifemi nga 4 janari për shi. Ah. Oh. Faleminderit Olta. Faleminderit. Je shumë larg pamse pa jam. Je shumë larg pamse po. Larg pamse. Nuk do thoj, a? Po s'ka gjë. Po s'ka gjë. Polta ka këtë që ja thos vet vetes. Mm. S'kanë vë për kompliment. Më e di ku alti në çka ka sot po. <laughs> Paskaj qef më u grit sm duket. Polta ja thot vet vetes. Mm -mm. Do kujdesem edhe për këtë pjesë alti. O Polta? Pa. E ke dëgjuar uh, spotin ton të, të ri? Jo. Kush <gjellat> ka fal, ku jeton ti? Ku jeton ti? Në cilin planet? Spoti ka dy gjicë. Në cilin nga mund të fal diu nuk ka mundësi tani. Në cilin nga të rinj? Ëh, uh, janë shumë. Janë shumë të rinj, po kemi okay, shumë të rinj. Uh, ojta Mosnau përkëdel ashtu, po dëgoj. Ky është spoti, ky është spoti fundit <gjellat> i klubit të mëngjesit që është në transmetim nga Djerba, po. Nga Djerba. Që njerëzit mund të qellojë ndërsa dëgjojnë Radio Club FM që ta dëgjojnë në një moment të aktor ditës, po. Ne i bëjmë këto spotet me me shumë çejf. Ose ka njerës e përshamu nuk ju bjerë asit Ose në dosha nuk ju bjerë asit Sepse në rarë e të kur ju t'i gjonin Ky sëpët nuk është i programuar që t'luaj mm -hmm. Exaktumon Si shë mund të ndod Ja ku është Më gjarës djetor 2016, era Lako postoj një status në Facebook. Sa bobleve paltën e ndrave, hashtag winter 2016, smiley face. Wow, u përqishë një koment Silvia Zello. Blue është? Jo, është e Zezë përqishët era. Me jak Pelushi e pyet prap Silva. Po, konfirmon era. Hashtag meqi meqi. Kë koment kishte dy like. Jam shumë gjelot anjë era. Po mosu bëj gjelo zoga, po jam shumë gjelo Vion Silva Në atë moment, dërhy në dvina hoxha e cila shkrua Edhe unë jam shumë gjelo Fund Ledzoj histori më interesantes e këto Fundja, ledzoj një liber Ose, dy gjo, klubin e mëgjesit Që që kjo është gjitha Edhe un jam pak xhelo. <gjelloh> edhe un jam pak xhelo, po. Kaq ishte Olta. Kaq ishte Olta, nuk e di më se ka. Ti sa dëgjuar, e kisha dëgjuar kur bëhej produksioni. Ah, e dëgoj gjatë produksionit, bëhej, po mirë, shumë mirë ka përmbajtja. Shumë mirë. Ping ping. Ping ping. Ping ping. Mbeul çan. Kështu uh, që, ë, <coughs> kështu që kalon. Kështu që kalon, futur për më duhet të futet për transmetim, po. Me aprodhimin popullor, me mbështetjen nga udhëheqja, kalon. Kaluar, kalon kaluar që të ishte dikur që kalon mbi një gomar jo? Ose mbi një kal Ose mbi një kal Ose, ose mbi një der Kalon kaluar mbi një der Ose, ose mbi një mësha A i që mëndja nuk ta mer Po Po, oke, okay, kështu me rim po, shkon Po, me, me mm. rim shkon Nese, oke, okay. duke me nduar për rimat E gjera tjera, misht, dhe ashtu ne shkojmë të kë një këngë në krybin e mqesit Kënduar nga 20 dhe 20 dhe të gjith pilota në klugin e mqesit. <tip>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 Ora janë 7:29 minuta, jemi me klubin e mëmëjesit në klub e Femini 1004 dhe në ekranin e Club TV's. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes ja. Lori. Mirëmëngjes. Blendi është duke u marrë me anagramën. Lere Blendi do të di ai ka vendosur se çfarë po jam. Emi pse ka shkollaj anagramë kupton ti? Jo, ti e bën. Çdo ditë më shumë. Dit edhe shum, unë jam duke u përsosur çdo ditë, po jo prandaj. E provecment pa ikollashme ieri çdo ditë më shumë. Anagrama kthehet në një vepër arti. Po është është vërtet. Unë kam ruajtur të gjitha anagramat, kështu që uh, uh. i di më, dhe më mirë. Do vazhdosh të rruash deri në fund, <të> deri në fund e rruash. Dhe në fund fare? Edhe si e bëm bon, shumë e urdhër. E kam për kënaqësi altinë. Shumë vite më vonë do shkruaj unë se si ieri më voldi. Do bën, do bën një dosier gjëkundë kështu në ndonjë nga ato fa tash etë ta. Faqe themeve. <laughs> Nëse po mund të më jepni më mirë, a mundet ta na tregoni një histori, ndërkohë jo, që un di me një, ndërkohë që ne po diskutonim në linjë mm -hmm. me sa ftohtë është në Tiranë dhe her themi minus kaçë minus aşë në Rusi, dhe bëhet fjalë për rajonin Olkhovo, e dini se sa ka shënuar temperatura? Po, dim. -62 gradë Celsius. Jo, jo. O my God. Kështu që ngushëllohuni. E ke lexuar mirë? Po, po. Është të vërtet e këtë. Po mira, ti nuk banon në Jeri, ti je i sigurt? ani uh, nuk e di jeni, besoj se njerëz do ketë, ndoshta jo ai shumë, por disa kanë mbetur. Dhe nuk bëhet vial vetëm për vetëm për njerëzit, por uh, janë edhe kafshët bimësia që A në kafshet. minus 62 gradë Celsius bëhet jeta shumë e vështirë. Por në fakt ka një temperaturë më e lartë që është shnuar pikërisht në këtë rajon, sepse në vitin 1938 pa. temperatura ka qenë plot -77.8 gradë. Wow. Megjithatë ka shpresë për Rusin. Ka shpresë për ngrohtësi. Java që vjen mendohet se do ket të ketë rritje të temperaturave dhe do <coughs> mm, mm, mm. të shkojë mm, mm. deri në -30 -30 gradë. Aty aty janë të kënaqur ata. Më nduhet se djetha. Çfarë djetha? Anagrama, anagrama. E gjëdem. Po për të hedhur yeah, mund të hedhim, valla është për të herët, po. Jo, jo, e hedhim e <laughs> hedhim. Ta hedhim. Anagrama Në klubin e mingjesi Dhe Oke okay. Pas kemi një vajzë sotë në Anagrama Po kemi një vajzë mm. Ke parësysh ka që një një bërstalet Qo? Që të regon për uh, Njërin që Ngrjet në tabel Kishë një prodhim mm. Dhe kishë mësuar për pleshtin Tanë. Dhe tha, i do flasë për pleshtin jo I tha, këju në më sa folë për pleshtin Në flasë për cjenin Ajo, i, i se për peshtin, po Dishka e til I thot aji, peshtu tha, nuk ka lesh Ka lusfa, po të kishte <laughs> lesh, do kishte plesht ta Dhe pleshti, i tha <laughs> Ejo, këtë i pravë të pleshtin mm -hmm. Sëpse pleshtin din dhe pa. Kurse, mira e? Mira di mizat oh, Po, mira, mira di mizat Aji din dhe pleshtin Të këbër saleta jon Kurse, mm -hmm. mira di mizat Kjo është anagrama për titën e sot me mishdashur është mira di mizat Mira di mizat Edhe Po të angresh në tabel miren Për mizat Ajo të këput Të këput Të than Pite Po po po po Të mbjell vezet Në mendin tënde Siqë do të bëndë një miz Eka pjene E E <laughs> <Yeah>. Ja. <Ladjackata> uh, Mirad Dimizat, miq dashur, 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Okej. Okay. 069 20 7222. 069 20 7222. E le të ndrojmë uh, për një minutë në këtë vast radiofonike që është kjo muzikë. Yeah. Mira, di oh yeah. mm. oh, oh, no. Mira di mizat Mira di mizat Mira di mizat 069 20 70 222 069 20 70 222 Hier është zvarrimsoni, hier po merret me Anagramën. Po mirë. Do të di sho, është momenti i. Ky momenti i emisionit <laughs> bëhet me katër veta, miq dashur. Ej, për çfarë luajmë ta? Për çfarë luajmë? Për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit. Patjetër, patjetër. Ëh, uh, kontrollin mjekësor nga Spitali Amerikan. Dgjoj. Meqë jemi këtu, le të bëjmë edhe një pyetje nga aktualiteti për të vazhduar më tej, miq dashur. Mhm. Ha -hmm, mm -hmm, mm -hmm. gavitenia? A ther. Pa. Mm -hmm. Sipas mediave, mm hmh, edhe në Partinë Demokratike ka përplasje, si thua, kundërshti, pa. Për sa vërtet zgjedhjeve të ardhshme, mm hmh, edhe janë mërplasur këta dy deshër tradicional të PD-s. Njëri prej cilëve është mm -hmm. Bodja Kusini tjetri? është dashi tjetër? <laughs> 0619 27222 Durgonë mesasht qëtuajar E kam në kuptimin për tjundimuar, a mm. figura Le të themi Jo... Me pesh me Me peshme pesh, dash? po Qar ka dashi? Qar ka dashi që, <laughs> që i rëndon <laughs> Këm borë, pa? Po, po Deshër me këm borë, pra, misë dashi <clears throat> Ok Ok Okay. Këmborë si të dashit Këmborë <laughs> këmbor si të dashit Pra njërni është bodi A të njërni është Tjetri Mira Dimizat është në grama Ne shkojmë të një tek muzika Nga B.O.B Hayley Williams është bashkë me të Ke qëjtë Airplanes Klab FM 100.4 Yes Can we pretend that airplane Like shooting stars I could really use a wish right now Wish right now Wish right now Can we pretend that airplanes in the night sky Like shooting stars I could really use a wish right now Wish right now Wish right now yeah. I could use a dream or a genie Or a wish to go back to a place Much simpler than this Cause after all the party and the smashing and crashing And all the glitz and the glam And the fashion In all the pandemonium and all the madness that comes fine where you fade to the blackness and when you swear we let that phone in your lap and you hoping but them people never call you back but that's just how the story unfolds you get another hand soon after you fall and when your plans unravel in the sand what would you wish though if you had one chance so where playing play sorry i'm late I'm on my way so don't close that gate If I don't make fact, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? stars. I can really use a wish, wish right, right now, wish right, right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? stars. I can really use a wish right, right now, wish right, right now, wish right now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the day. Before this was a job before I got paid before it ever mattered what I had in my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 Some wishes out of airplanes Can we pretend that airplane from the night sky Like shooting stars That Shootin I can really use a wish, wish, right, right, now. Now. wish right, right, now. right now Wish right now Wish right now Darari dari dari dari dari Nana Nina Ora janë 7:39 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club BeFem 104 dhe në ekranin e Clubit. Mi e gëgjeri, por rregullat janë rregulla. Mi dashur, më duket keni ardhur që gjithë në klubin e mëngjesit ju mirpresim, kjo është shtëpia jon radiofonike. Shpresoj të bëhet dhe juaj. Është 7:39, po shkon 7:40 në këtë moment e jemi live nga Qendra e Tiranës në bulevardin dëshmorët e kombit këtu në kryeqytet me Jerin këtu për Ballmeje, Altinin, Holtën edhe Lorin atje pas në detyra të ndryshme. I m'ngjes. Funksione e Neisa. Kaç domethën? Ëm dhe dhe shumë lojra, kuizë, informacione nga Kina dhe India kryesisht. Sidomos nga Kina. Po. Dhe dhe kaç, dhe kaç përgjithsisht. Kjo është e gjitha. Dhe muzikë, meqëshrafia, meqësh radio. Kemi me, kemi qetur një gjë, muzika Edhe në radio zbuluam. Kjo që tham futja jo me muzikë dale. Por a e kjo En Marie, En Marie që kjo, Altin? Yes. Është super ajo. Të këngën Rock and Bike, Rock and Bike kanë dhënë, nuk kanë dhënë akoma video. Jo, është edhe një tjetër. Duhet ta kërcin më shpejt. Rock and Bike po kërkoj. E, e, e, e. Si po la pa shëtia. E ke parë videon? Ma duhet të e pash. Ah, po pas ka dalë. Kësh bashkë me Clean Bandit edhe shon po. E kemi video Pa jo ja është Kënga shumë bukur Më pëllqe Jo është bukur Por uh, është e kënga Tekne është e censuruar Jo jo Sen? Jepe të altin jo, no. Po jepe të altin Jepe të altin Jepe në television Nuk a asje censuruar Në klubin e mëgjesit Në vjen shumë keq As mm, mm, mm, një gjë Kur s'kak nuk të kene Da të noni Po shia në Isha në këta Qa gjodh Youtube-in mm. Dhe Pas një Video Video Ku kjo e këndonë dhe bashkë me All That She Wants Kishtë e për një live atin Pa kusht ishte kjo? Masë është cover? E berzjenë dhe bashkë me All That She Wants Këndonë dhe gjusëm këta Pa ishtë në Live Lounge Kamë është në... BBC Radio One Do da të gjështë këta? Kjo është Luisa Johnson bir. Gjojë një kështu. Po kjo është. Është interesante si prerin. Tjetër gjë, po mikson edhe hollëshimanca. Ka... Jane. By the water. She's going to stress so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come She's got to save him She tells him, ooh, love No one's ever gonna hurt you, love I'm gonna give you all of my love Nobody matters but you She tells him, your life Ain't gonna be nothing like my life You're gonna grow and have a good life I'm gonna do what I've got to do So rock above, baby, rock above Don't you cry Somebody's got you Rock-a-bye, baby Rock-a-bye I'm gonna rock you Rock-a-bye, baby Don't you cry Rock-a-bye Whoa, whoa Rock-a-bye Yeah When she woke up late in the morning night And the day has just begun She woke up in the morning and said Oh what tomorrow man It's not a day for what up It's a day for catching signs Just lying on the beach and having fun She's going to get you all that you want It is another baby She's gone tomorrow boy all that you want It is another baby sells him all my no one's ever gonna hurt you love i'm gonna give you all of my love nobody matters but you she sells me all my ain't gonna be nothing like my life you're gonna go and never do the least i'm gonna do what i've got to do Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Mirë së vini në uh, programin e mëngjesit Mirë mm, mëngjesit të gjithëve Po të gjënë i radion, mishdashur jeni me Club FM Në inëshind të kathër Edhe në ekranin e ekrani, klap të vëzë gjithë ashto Yes uh, mm -hmm. Njerka Mhm mm Ma mundohet me këta anagram, po e gjetëm në fund. E gjetëm në fund? Po mendoja lu i gjërës, pa tjetër. Qa për mendoj e më fillim? Tani një shgallit e marri i njësën në fillim? Gjera të të meshme, po që? Jo, të të cudit sëma. Qa e zetë më kukëta oja? A edhe mua më të tajnja du gjërës, që se temë do të. E turvë shenisht të? Mos bë kato, se stashas i gjohë. Por jo, jës, sikurish një, nuk mund Ne um per per per per el kam bëj jam. Ej, uh, mizdashur anagrama jone është Mira di Mizat. Mhm. Uh -huh. Kan uh, njerëz që kanë mësuar gjëra të ndryshme ti kush ka mësuar, po në ti unë leksionin e historisë dikush thyesat, Mira di Mizat. Për Mizat të sqaron Mira. Okej. Okay? Dakor. 069 20 70 222. Po. Do e thosha ciklin e jetës, jetës ku i Kuj merë, ku... Me qaru shqehen... Ndi gjithka... E ti menun, paka shumë... Qa është kjo, Aljino? Qna i ke këto baza që na vendosë her pasen e këshu na... Na habita dhe neve që jemi këtu mëlla? Mendoja ata që janë atje? Nuk e bëj për habime... E se i mershë mashtë... është një emision i habita shumë, në thoja. Nëmi qa ke? Nëmi qa ke? A deri sot na ka ardhur me me me golf mi dashur se ishte shoftat pa me festivalin bro nuk esh nga ta normales <laughs> nuk esh <është> fare normale doon <laughs> nga fillimi deri në fund <laughs> golfi yeah, qaj është gjys për gjysë po <laughs> so, tani deri në fund ka ca çara po thon se ka ca çara edhe për <laughs> për gjëra <clears throat> dhe kështu e neysa po do thosha çuna de goza Çekemi fituas tani në lidhje me pyetjen e parë që bëm nga aktualiteti. Po thonim ne sikur e, e kishim bërë shumë me me fjalë që ka dy dëshër. Tha dëshër në PD janë përplasur për shkak se ata janë në PD prej 104 vjetësh mm -hmm. që nga themelimi i PD-s. ë uh, dhe dhe njëri dash ishte Bodja, dashi tjetër është Gencroli. Ësakt, apo? Është Albania që fiton dy bileta për në Sineplex 742 morë numrin. I keni sot të zbarturat të shekullit mos mos vdesni pa i lexuar këto. Debatet dhe qëndrimet e Bashës Berishës Patosit dhe ish ministrave dhe replikat për bojkotimin e zgjedhjeve dhe amnistin. Të gjitha sot. ë tek shegollik, şuja. Një një rast unikal për të për të marrë dhe për përvetësuar me sa kushton kjo? 200 lekë ndoshta. 200 300 lekë, një copë histori. ë Do thosh atë. Mirë, bëjmë një tjetër pyetje nga sot është aktualitet, nesër është histori, e kupton? Ëm um, bëjmë një tjetër pyetje. <coughs> Sipas policisë gjermane më në fund është marrë vesh që i dyshuari për atentatin, i dyshuari i parë për atentatin e uh, Berlinit, ato me, kamion, atentatin me e kamion në mm. Tregun e Krishtlindjes, nuk ishte ai që mendoni. Një pakistanes, që ata kishin një azilant pakistanes, që kishin marrë I cili se pranoja asë njerë dhe u lirua përfundimisht Por është një tjetër Po e quajmë person emigrant në Gjermani Nga këj vend Nga cili vend 0619-271222 dërgonë mesajgje të uaja Qësë është Pakistan Po Ishtë aji pari që u të shua por aji u la i lirë Ishtë gabim arrestimin ti Dhe ka me qita të Me qita të Po dizhaja pak që flisin për këtë. Mm. Pa zhuluar nga cili vend është ky? Tam. Ka dyshë që është e dyshim thonët policia në këtë rast. Ës gjetur sepse është gjetur shikoj ti se që ishte vrar pra ai shoferi, ka shoferi ishte vrar. Po, shoferi ishte vrar. Pastaj sigurisht për shoferin ka patur edhe ëh uh, po themi një ceremonji për ta respektuar mbas vdekjes tani etj mm. etj. Por uh, ky, një dyshuari i tanishëm është i lirë, dhe policia mendon është edhe i mm -hmm. armatosur. Ëh. Mm -hmm. Por ka harruar kartën e identitetit, po e themi, për lehtësi fjalë, dokument mm -hmm. në kamion. Ëh. Mm -hmm. Dhe kjo për policin është dyshimtë. Se një person i cili planifikon të gjithën këtë, arrin të vret shoferin. M'u kupton se ai kishte kamionin vet. Arrin e kryen atentatin. Arin t'i ikë policis Harron, harron dokumentat documental. Adela e me dokumentat <laughs> Për da bërë të pun Dukët pak e do mëndonë policia Dë shimt dhe shibje që kjo do t'implikojt dikët tjetër Më këpëtën sërdoa të ten mm. Që ta kesh bërë mm. qitë në këtë dhe, dhe në fundë farën e thua Dhe oh, me shira fjallë e kartë dhe identitetit Paj e ikë t'un cross-code dhe dhe ndoshta e harron është si t'lësh pistolet dhe me shinja dhe gishtave Gjë që mm. nuk ha e Ta lësh t Po një sipotja çonë kemi është nga cili vend është i dishuari për tani. Nuk e di uh, seksuallajmën ndryshon normë mbasore, sa policia ka qenë kërkim të këtij personi me me me shumë zell, madje, duhet të them. Kështu që le të shohim se çfarë ngjet. Drgon nga lajmet e vendit, prokuroria durses ka kërkuar arrestimin e drejtorit dhe juristit të burgut të këtij qyteti. Për shkak të veprimeve të ndërmarra prej tyre për lirimin e personazhit të njohur të botës së kriminit, Lulu Zimberisha. Prokuroria e ka kërkuar. Prokuroria e ka kërkuar arrestimin e drejtorit dhe juristit të Burgut. Që i bieshi ti drejtorit drejtori, drejtori Urdur ka marrë mendoj. A do ta hajtë? A do nuk e dim. O aty vjen kësh për drejtorin. Çuditshëm kë altinis. <laughs> <laughs> Zemër pulësh kë. Pa pa herë ashtu e herë kështu. Ora mirë, mirë drejtori. Po cinan arrestuar Dagon, do thosh pse do të haj Dakwa. Ju mm, e njihni këtë. Po juristi çnë. <laughs> Ti kshuaj gjithkush. Po program do thosh pse era mua. Em, <laughs> derdogani do do, okay, këtu po. Ka vibe. Mirë, mirë. Ne sa, ehm, um, ne do themi mbas pak, do të kemi një sidën këtu e cila shpresojt na ëmbëlsoj me lajme të mira këtë mëngjes? Pak e vështirë. Lajmet e tepës. Pse duhet pak e vështirë? Po si gjithmonë lajmet nuk na ëmbëlsojnë. Irin i kemi dot çokoladate. Lajmet i zgjellim vetë? I sila mund të dash? Lajmet i zgjellim ne mundi të themi i sili vetëm lajme të bukura për shkak. Po. So, Do të thotë si ta zvjen fare pastaj. Po ç'do të montoj? Dijos po ndurohet. Nuk vjen dot, nuk vjen dot. Njerëzit merradi bën diçka të mira. Kishte mm -hmm. di të vinin gjyshja për shembull, apo ti unse çfarë? Gjyshja jon mbushin 96 vjeçë. Ne e avestuam me gjithë bashkë, jone lajmë i bukur se sa këherri atë atje në. We'm decourtment here. Them pasfaq, closer. Okay. Tell you friends it was nice to meet them, but I'll never see them again. I know it breaks your heart. met you i forget just why i left you i was insane stay play that pink what i really do something we beat that into song okay O, mirë se vini në uh, klubin e mëngjesit në valet e klubeve Femnincin 4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ekroni njëri s'msojën, ekroni në Club TV-s. Jemi Tironieri. M'u vret veshin prandaj. Ngjoja nga Tironca tjetër. Edhe në ekranin e Club. Falënderit Holta. Mm -hmm. Ka lezet. Ë pra më, ekroni. <laughs> tu voltamon ashtu siç duat. Mirë, ej. Baha njërë. O, ekrone. Ordror. Jepi. Tunizia. Tunizia është asaj. Tunizianisht djal. Tunizianisht sakt. Julio 570 i morën numrin, fiton 200 për në Cineplex. Të lumtë. Shumë mirë. Ndërkohë. Ndërkohë. Ndërkohë. Ndërkohë. Mira di Misat. Mmm. Do të thotë. Do të thotë. Dramatizimi, bravo. Dramatizimi. Bravo. Ti e pas dhënë dramatizimi. Po sigurisht. Ka ndihmuar Blendi, ka ndihmuar. Ëh. Nora 558 i mbaron numrin, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo Nora. Bravo. Nora Shehu. Të lumtur Nora Shehu. Ti që fituar Nora Shehu, lum. Super <coughs> kemi të lumtur. Super duper. Tanë kemi incensur nga di. Ne kemi incensur nga di, më ish dashur. Mm. Ne kemi kemi dhënë deri tani dy dhuratë, do ta bëjmë tre. Sot në mëngjes? Eta dëgjojmë mirë. Dëgjojmë, po. Cuband, probet nga një grup muzikantësh që shkonte dhe dërgonte mesazhe në vendet që tjë... ishin të interesuar të pushtonin. Atëherë, në vendet që këta ishin të interesuar të pushtonin, bravo vetë fjalë për një grup muzikantësh, të cilët mm -hmm. sipër njoftuar që këta kishin interes të vinin dhe do të pushtonin, kalonin më përpara aty dhe bënë muzikë. Po një një që dëgjonin muzikën, po e dëgjove muzikën, po e dëgjove avazin, do të thotë që do ta hash. Mm -hmm. Donëtan praktikisht kjo ishte ideja. Tam. Mm -hmm. Okej. Okay? Përdhas, kush i zgjita pushtues? Tani për juve. Që vinin muzik. me muzikë. Më ndojë një këngë me vatra. Përfituar, atëherë Olta, dhuratat janë, një kontroll i plot mjekësor. Nga spitali. Dy shishe nga nga kantina e pijeve dhe edhe një dhuratë nga Electronic Line. Edhe një dhuratë nga Electronic Line. Për të fituar këto të tre dhurata atë bash, miq dashur, ju duhet gjeni cilët ishin pushtuesit. Mhm. Mm po themi, nuk ishin shqiptarët. Sepse e dim pak nga historia që s'kemi pushtuar. Tan. Atëherë, atëherë le të mendojmë për pushtuesit dhe Mendoj do të dalim njim për fundim të sakë, se s'ka pasur për fund të pushtuas. Mm. Amirë është mos lepëm vëndima se... Amirë, dë akord, okej, okay, dë akord, më përdoj. Kjo bandë përbet nga një grupë muzikantësh që shkonte dhe dërgonte mesaje në vendet që a***** ishin të interesuar të i pushtoni. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Amirë, e i gjerë në dohë. E i gjerë në dohë. Nuk dohë do t'jetë di farë. <laughs> nuk dohë t'jetë di farë, e? Jero? 061927 Njeri nuk do të di fare të kë lojmë mish dashur. Njeri mm -mm. nuk do. S'është loja e Erit kjo. Jo. Ehm. Një tjetër dythe nga aktualiteti dhe shkojmë tek një super këngë. Tani në KBM JC. E gërimë naçysh Bana Alabedin. Vajzën e vogël nga Siria e cila Tan, mm. Disa muaj më parë filloj që të shkronë të në Twitter Edhe gjithë botë të mm -hmm. filloj të ndjek Etë ndjek hororin që ndodhë të mbi Alepo Ka takuar këtë personaj të njohur mm -hmm. publik mm -hmm. 069 20 7 10 22 2 Dërgëronë mesajgje të uaja Bana Alabet 7 vjeqarja Sirane Që komunikohen të në Twitter është e sigur të një më e dal nga Alepo Bashë në familjen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 in the mirror, what do you see do you see it clear, I do see him you're no jewel in us are only human after all and you're only human after all don't put the blame on me don't put the blame on me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 Hei Albania, it's time to wake up, wake up and have a laugh With Blendi and the crew On the morning show On Club FM and Club TV Hello, um, mirëse vini në, kruinë mqesit në, vale dhe Club FM në në qimbi këdër Edene, kroninë, klapë të vëzë Edene, kroninë Ja ke martë o njeri Kjo ishte <laughs> Ashtu ashtë Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm tan tan tan tan tan ra ra ra po shkoj njëri në shitë çmendur fare e çmendur fare kush ka kë? Oh, para, nee, Dragon Bark. Kush ka? Olti kushon. Kush ka kë? Ëm në universitetin e Amerikës? Mhm. Ka e ke mësuar se pasi një pa rresa probleme vjet me disa makina. Ëm që tregonin më më pastër se sa po, ishin në të vërtetë më. në lidhje me naftën etj etj. Kto mm -hmm. Volkswagenit dhe në fund fare vendosën gjyqjet që të gjithë ata njerëzit që kanë bler, ëh, mm -hmm. mund ta kthejnë makinën e tyre dhe dhe ligji detyron mm -hmm. të gjithë konsencionarët që u kanë shitur, t'ua marrin mbrapa. Oh. Po. Po, mm -hmm. makina. Çu ka qen? Çu ka qen? Dhe ë uh, është njëri tani I cili nuk e ka përjetuar mirë gjithë në këtë, një John Mayer Tanë? Êshtu në këtë ujër një makinë vetë Por parët se ta këthejnë, që ose shikon në këtë fotot këtu altin E ka rriepur makinën nga gjitha gjërat e mundshme Wow! Sepse Lichi thotë Dhe uh, urdri i gjykatës thotë që makina duhet vetën tjetë Në gjëndje të ecë Aha! Ka mështybir në që makinë njësoj si ajo që nge ti von një variant më ri. Dhe ky i ka marrë të gjithë qerat. Ka marr dyert, mm -hmm. ka marr dyert, ka marr sedilet, ka marr kroskotin, ka marr mikrofonin, ka hequr çka mundur. Çdo gjë. Ka hequr airbagun, ka hequr sediljen Oho, wow. e pasagjerit. E kupton dhe sepse urdhri urdhri që kanë thotë, a çkohse makina është në gjendje që ecën? Mhm. Mm koncesionari që ka shitur ka detyrën ta marrë mbrapsht. Don, don. <laughs> Edhe ky tani ka thën, ok. Por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 Shpa që s'ka qënë, a i do më dhënë, edhe për i shetë kdo për pjesë, i thëllë, për i deshë të odo në t'i shetë. E ka batalje. Êshtë njerë i për është një matrapaz, idea, është matrapazit Joe Mayer, nga, nga uh, Cincinnati, në shtëndet e për të, të Amerikës, që, që për bënë lajmet e Amerikës sot, sepse ka, ka zhveshur uh, vërësvagnin e ti, nga shme shme të qdo pjesë e mund shpe që mund t'i merte, ja ka marrë. I të Buzën damage tamaj. E mallfar. Nice. Ehm, um, do të bëjmë tani lidhjen e shkurtër në kriminel mëjesit. Jeni gati për të luajtur një këngë? Patjetër. Gat. Okej, okay, ti Altin e ke gati? Gat. Shumë mirë. Le të fillojmë. Lidhjen e shkurtër në klubin e mëjesit. Dy faqe sot. Lidhen e shkurtër për sot do ta quajmë Lidhia shkurtabiqe, shkurtabiçë rimon me tartabiçet. Tartabiçet nuk janë të mira, madje mund ta themi janë të neveritshme. Neveria është një roman nga Jean-Paul Sartre. Sartre ishte një filozof dhe shkrimtar eksistencialist. Eksistencializmi thekson se ekzistenca është agjenti që zhvillon njeriu përmes veprimeve të vullnetshme. Vullnet kanata që lënd cigare. Cigaret e para në historiu prodhuan në vitin 1865 nga Washington Duke. Washington Duke ishte nga Carolina Veriot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara ishin 13 në fillim, tani janë 50 sepse bashkimin bën fuqinë. Fuqia ishte karakteri Stiga kryesore erku, Hitler, Hitler i pëlqen shumë me gara, me gara ishte bia e Kreontit, kurse ky ishte mbreti i Tebës në mitologjin greke, grekë i pin cigaret bosat i marrin papull, pull është ajo që ngjitet zarfit ose që i vihet komerdares, komerdaret ndet përdoren për të shfatuar jetën, jeta i mësh një libër kujtimesh nga Bill Clinton, Bill Clinton është burri Hillary Clinton, Hillaryja Humbi për habi të të gjithëve, fitoi Trump, Trump taw është godina ku qendron presidenti i zgjedhur, zgjjedhet u mbajtën në datën 8 nëntor, në 8 nëntor në në lindi dhe partia, lindja ndodhi pa komplikacione, por ka komplikacione në dashuri dhe Shrine is complicated në Facebook Facebook njihet edhe si rriti social Njën nga grubën më sociale të rogut Janë YouTube të mdhejnë Të cilët sot vinë në lidhjën e shkurëtër me Elevation Në kleve FM We Me 100.4 We want the key You are surrounded Ciao. Oh. Hello, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jeni me grupën e mjesitun Valer, klubi Family Indicators. Nëse nuk e dini se ku jeni, tani e dini. Në vend që të jeni fizikisht atë ende të ju dha me dog bor, nëse mbani radioën lidhur, ndoshta gjatë ditës mund t'ju mund t'ju jem. È verdade. Jeri gati? Patjetër. Njeri mi i dashur ka një loy gati. Jeri ka parë dikën? Oh mons, e vërtet. Jepi Jeri. Jepi Jeri. Tim tim tim tim. Fillo di ul ta më shëgots. Hajde. Uh, jeri ka parë një mashkull? Po. Mm. Artist? Po. Aktor? Bravo ulta. M'falë. Nga shko. 40 e posht? Mm -mm. Jo. Ja. No, do të jotë. Vazdojmë me Loreta Lorin. Uh, Falë, Lori. <laughs> e më sheshtë e fajsëve. Ajde, Lori. Atërë, kishën të përmë me një artist, aktor, që ishtë B20. Pan. Ë, qish, është, B2 Zeta, Pan. Ë, është figure kinemasë dhe teatritës qiptarë. <coughs> pa, do së shakë. Më akti që në dobe, është desa atarë. Si? Atërë, të figurë e kinemasë dhe teatrit. Dhe teatrit. është nënë 50? Ja, Lori Mjen keqë Lori Rada Jota është Æshky... këj hmm. Nga një familje artistës? Nuk e di no, ja. okay, Nuk e di if... Nuk e di Po tishtë nuk të dje Udojshë për dojshë Atëherë fillon në më në uh, ja. Ir, ja, ja, kush është në janë? Në Ritali qëj qai... Po sa është në bi Nuk e di së është në Ritani Nësika E para për nësë në, në Ritani është okay. nga një familje artistës Për më teper Për më teper Se ka një modër shkrimtare pa. Ok E vërdat E lvira, njim njim dhones, dhe këpersonaj me unë kërët Edhe unë kam halën timë shkrimtare Dhe viktorët Po që janë familjër Ba ta janë bra Hala jo dhe është artista, ti si e Ba është dhe me onkër Ti ke halën artista Iërri e pe E pe thjesht në rrugë Po me jollëta po Lëndert Po me jollëta po Ishte veç shush të portidë Do të thosh e që pa Po Ate rembi pës jetë ikonë, thotë i eri, e kinemaze të atritë dhe i veshur sportivë, do thosha që po I thinyur, pam Mduke të sejt gjeda, un e gjeda Lërë, e se mduke të sejt gjeda edhe un me mduke të sejt gjeda Po shumën rëmjo, <laughs> vazhdojmë Un i pyte i kam bërë i shket, vërë një <laughs> A filonjë me rë Emre? Ah. Ja Ja, ik pra, ota okay. Nuk vë them që të bësh Vazhdojmë me Lori Ky shi i dhe fari, kështë një kështë Aktor i spikator karakteresh. Para do të shkojnë po, Lori tani në Avikisha, në Teatrin okay, Polori. Shë mbahet spikator karakteresh. Të pak më një mos saum publikun Lori. Jemi yeah, dakord, po. Të ndiejë dhe publiku. Ëh. Uh, Vazhdon. Uh, uh, uh, uh, uh, fillon me M. Jo. Ja. <laughs> fillon me M. Të ndërtohet. Do më më no. Na. Ja. Duket se e di. Nuk është mirë uskabash. Jo. Jo, jo. Po më në çdo kusht. Po, edhe kë, unë kam ko pa e parë në teatër, për shumë a të, Në a film, po, <laughs> por në teatër... Mirë, atër, në teatër e ke ko pa e parë, të Pum. po? Ke ko pa e parë, të atër, në o, në ngatërove, kishë nga farë Por kish në film po e <laughs> ke parë? Po, pa tjetër, është në të dyja... Edhe në teatër e ke në të dyja gjinit Po, e ke në të dyja gjinit para... okay. Jo, e ke në të dyja gjinit Me çfarë tançi fillon? Me çfarë tançi fillon? Nuk e gjetot akoma. A kujtha me mava. Fillon me atë njerëzve. Është 9, është mbi 50 dhe 960. A. Kur është radhaja ime? Kur është radhaja ime? Ku e merrtë vesh? Në teatër ka një rol shumë të veçantë që të gjithë ne e mbajmë mend për atë rol. Aha. Në të ardhmen se gjetem duket. Unë e gjeta pas të mbajmë mend emrin. E shti njështë që është në në që gjithë? E s'gur, e, e s'gur? Pa, pa, pa Pa Ua wow. E tham, e that që i fillon të e mëri me më apë <laughs> yes, <laughs> yo, e? Jo, olëta, e tham 4 herëtë E tham 4 herëtë Nuk i fillon me më Nuk i fillon me më, më. Shkejëm... Nuk të i fillon me më Ka bë njëron shumë të pikë Pa, pa... Ka ljëta jo pra te... Ma t'eshtë pesher batutat e këti teatrin e i përdorim A mund t'asë mund t'yutam? Mos e diave. Kushtimis me vaj. Ah, mos e di. Kushtosh këtu? Nuk po them dje vazhdo. Po prai është. Kështu që ti e ke rradhën. Ë, e vdete kavaj lulka? Aha, uh -huh, okay, jeni në rrugën e duhur. Gjeni tani se kush jeni. Në ke partë rrugës së smshyrin. Nuk po themi në rrugën. Kaluajtur. Përprap nuk vjen rezulton mua. Kaluajtur. Ai është blendi. Kaluajtur tek pallati. Fal, pallati 136. Kjo është faqa. Po. Kaluajtur, po. Ka luajtur rolin e ne, ka luajtur rolin e Fredit. Bravo. <laughs> Ejë, <që> sa <da>? jetë të betohen <laughs> po. Okej, okay, më duket se nuk duhet të bëjë të tjera. Esh dhe është vetëm vetë klas i valla, vetë tagom. Është vetëm i që që përmbush moshën, bravo. Okej, un Shuksti, po mendoj njërin Viktor Zhuksi, ja. mm. <laughs> <laughs> mm. po Viktori no, është mbi 60 vjeç. Mbi 60 jetë, jo. Se thash kush e di. Shinë plazh mendon atë. Nice, jeni filma ka luajtur ai, po. Ka luajtur, ka luajtur, ka luajtur pisan. Mirë. Femhinë bas pak, Justin Timberlake si tështu këllu e duf shi në mixdajun, njërënë vetur e qëtë in time. Njëri me këllu e Femhinë një që në shimbikater, që është can't stop this feeling? Tete 34. I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on Off to my city, off to my home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 so perfect been so phenomenal like you're more like the way we rock it so don't stop that under the lights when everything goes no where i had when i'm getting you close when we move where you already know it's so just the magic just the magic that i can see but you when you But you dance, dance, dance again okay? Ain't nobody leaving soon, so keep dancing Can't stop for me now So just dance Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mm. Tani ka lajme shqetësuese nga rektori i Universitetit të Mjekësisë, i cili thotë, thot, mjekët po ikin, po braktisin vendin. Është oh, vërtet? Oh. Po ikin vërtet. Po thotë janë 136 kuota, thotë mm -hmm. po <laughs> se janë plotsuar. E ç'po bëjn atje? Mjeksi. Mjekon germanët. A do të shdijë ç'do oh. bëjnë? Kan ka germanët, kanë pleh, Tani... kanë plaka, kanë plot. Po ne këtu. Rektori, rektori thot shumë thot, neve për një moment patën friksë nuk do të kemi mjaftuarmë kandidatët për të votuar votat e specialistëve. Ai jo jo. Edhe me thënë drejtën është e vërtetë kjo. Po unë mendoj që nuk po ikin vetëm mjekët. Jo jo. Po ikin edhe jo mjekët. Le të le të dëgjojmë tani nga Eldi Mishdazhur i cili do të na informoj mbi situatën e trafikut në klubin e mjekëve. Më vjen falë. Më vjen falë, më vjen falë. Si jeni? Eldi. Eldi më jep mi dashur në numrin e telefonit 069 985 7787. 7787 kur ju duhet taksia 985 6787. Ëh uh, tani më informoni blen 2-3 herë, direkt do vinë në luginë e Porrit sepse pa dy ditësh, më kërkuan një shërbim taksi për në aeroport hmm. Blen. Aha. Alo klubi mëngjesit. Po, dashun klubi mëngjesit. Klub i mëngjesit taksi. E na raportimi i mia pati le. Mhm. Mm Kështu që klubi Gjermani i dëgjojnë shumë, duket sikur nuk dëgojnë. Vetëm shërbimin taksit dëgojnë. Duket sikur yes, nuk dëgojnë. <laughs> <laughs> <laughs> po ai nice. Duket shumë por në të vërtetë është shumë i ndëgjur. Unë dije dije mua, dije mua skan skan problem. Ato shërbimin tjetër përveç taksisë nuk ta kërkuan. Shërbimin e klubit Gjermani. <laughs> <laughs> jo, go sa jo pra. Okej, mirë. Ë, atëherë. Ate redi na trego pak si është trafiku. Po blendit, pakten për 30 minuta kam përshkruar 2 segmente rrugore. Lishkashishrujën son deri tek tore drin. Paktën aty nuk kise shumë trafik, kise levizje me probleme, por, jo që të fillon të trafiku që të këmi se arendit, por afer bashkis dhe deri tek Suleman Pasha, anëse dhe sheshi bursh, si se një ovim, i dhe nduar par, po je per gjithmon për parti saj pjece. Ndërkohet rrugat tjetër që të Nëse i shihim zonën <laughs> e Rotianit, për momentin ndodha Vasilçanto, një fluks i lehtë vetëm pa kryezimin. Po. Dhe fizika ditë që shikoj që afrohet si kryezimi, por gjithmonë lëvizja që vjen nga stacioni punjtë asë, po më nësi çakuluson, të dy krahat e lëvizë drejt paralelis me sigjerën. Dervon që fizën drejt unazës vogël, pa duke filluar nga kryezimi si dhetorin. Drejt zonuzi ka ngarkesë të dy atë krahat të saj. Edhe që të të dhe harku kryesor që degëzohet ndër tek ndërveprësimi i zokut ka ngarë, duke filluar nga La Praqa drejt ndërveprësimit të zokut i Lëvizje në trafik. Ndërkohë, rrugët e tjera qarkullohen pa probleme, rruga Kavajës dhe rruga Elbasanit qarkullojnë drejt qendrës pa trafik. Kemi trafik pak tek rruga Djet Xholuli, në shtëpiza Unazës Vogël Dën, që lidh fundit në fundet e dy arseve kryesore, drejt rrugës Durrës-Lulisavaj. Në momentin kësaj, situata me trafik Për situatën në zonën e Spitaleve, që është afër me Unazën, qarkullohet pa trafik në Bullevardin Zandag, por mëcent në më Bullevardin Zoku i Parë ka pak lëvizje në trafik nga Ministrit Drejtisë deri tek Rruga Djet Xholuli, por gjithmonë një jetë aty avantazh të ndjesë që ka trafik. Faleminderit de Eldi. Shumë faleminderit. Ne ju informon mbi situatën në trafik, më dysh është situata ka trafik. Ka është. Mund të mund të përmbledhet, trafiku është bërë. Nuk larum Tiranës pa na përmundur. E vërdatë. Mm, mm, mm, mm. Mirë, um, këthejemi mbasiti që e mga The Cooks tani. The Cooks do në bëjnë vest, skushura dhe krem visën. Edhe <laughs> një dhe biskotë. Në Klab FM në Inshim Pikana.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 Jere ka parë gësim ruti, bravo na, na, na, na, na, është ida të 24 i mërë numri Fitonë dy bileta për në datërin komtar Shfaqë është otëla për tri grosh Shëndet Shëndet Shëndet Faxi Në prajë, pas ka parë gësim ruti në dje Për ka pëmësjoni A e fole profesorit Pa tjetër Atë folja i Po nërmali, e të Oke Përse nërmali Karasë dhe Në këfes në vete za konisht rrugës Karasë dhe shkete nga i s'ka mëndjen Aj, pyjte njëri nëse i ka koma rrubat e banjën që i ka bërdojrët Njërës dhe fate kër laj, ishte bosti dhe laj Mi pal brek të vogle, embal mënda dhe Së ambal mënda dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ajo është më me të mmershme dhe më e bukur është kulahet ajo. Edhe edhe unjë e kam e ka, ka përjetuar shumë keq. <laughs> Sepse mua mprin gjithë imazhin e Fredit, e ke vrasësh. Sa. So. Asun super me Fredin, Fredi u, u bën një një çesir, po, siç ishte. Po mirë, kaluat mirë. Si çelpsir ishte aty qart. Totalisht i beçushëm. Bravo. Ja doli. Fak mua pëlqen Fred Trebicka <laughs> aty Daja. Daja. Oh, <laughs> Daja, po. Daja shumë e mirë. Në the Daja e keq ishte, shumë i lik. Po jo. Ja. Apo dai ishin mirë. Se mbajmë ndan, më thën drejtë. Edhe i mirë po t'dish. Ishte ishte policia, se si ishte? Ishte policëktor, policëktor. Na, një gjë tjetër. Pra karar i fushës kur. Tek, pra karar, se këto janë. Dhe jo. Ehm, e jete nisë po të dyshi, se njerëz zefate ka pasur dy. O tek të dy janë. Të parat tham parë. Të parat, dhe kë parë të gjitha, me sa duket. Po, normal. Po më mend, eni ani ishte, po që luan derën, po. Po, vese e vogël. Ashtu. Ë, kush e motra? e uh, moda ka qen Valbona Bona Imamia Bona Imamia mami, ishte... mami ishte ishte Paplina Mani Paplina Babi ishte Roberto Roberto Benderhemi po po po direktu jemi okay edhe well Benderhemi ishte vllai po ishte edhe një dashur aty apo ja ja ishte ylli Pepa ja ylli Pepa ishte ishte Pepa sa soloris nga ato dashuria ishte ishte i dashuri po nuk e më vjen Genci ka qen me siguri ai ja po jone fim po jone fim ezat Në bëjmën se bëllu buja të ere, po Tam Që shë e pëshu e të uh, okay. e pak, për ropa uh, të pasë Herës të të tërë Nëse ishin tërvetat, apo ishin pjesë e... Po, <coughs> kam hamo <humus> së <laughs> këqin dë bretojtës, këtë Po, po, <coughs> e tham, <coughs> <coughs> e tham Po, ka ishin edhe Natash, ta? Natash në sejlë a të Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po Këtë njësa të toni, e është në videt vështia, kur ka në të të tani, po jo, po në që në fërtejtëm, në fërtejtëm, për jo, për është problemin që atërë edhe nuk i dini njështë i të që gjëra Edhe mund të shihim nëpërmjet. Tanë di të gjitha, është vërtetë skemën, çfarë do bësh tani? Është vërtetë. Ne kemi një sekondë. 10 herë do bëri. Fa te ka qenë 2002. 2002 ka qenë? Po, jo 97. Po, uh, po, më takon. Duke si, një <laughs> një desa, nuk ka pasur internet. Çfarë tash? Por, nuk kush ishte nga Kosova? M'fanë se ishte ka. Ai isha ajo vajza. Ai. Ai ofrëzat. Ajo yll. Ajo yll, ajo yll. Ajo ishte në kota. Ka qenë një yll, po ka qenë. Nuk e di, e mbajmën vetëm si forma kështu. Nuk e ndemrin. Ishte ylli pra. E shumë mirë ishte ajo. Duket se art. Umbra Deci, tani u kujtova. Nuk mos gaboj. Ky është ajo Irene? Duhet ta kërkosh emrin Adelina. Pyetin çik profesorin. Isha Adelina? Që s'duhet pyet. Si Adelina, si Adelina Ismaili ishte. Ishte firma Ismaili. Wow. Mirë, tani s'pam më të ky blendi. Përshtypjet kam, po tash këto. U çvesh aj ater, bani më? Normal. Po se ne ishin nation pak lori. mbrapa Loris. Nuk e bënim vetëm nga mbrapa. A mund të shohim se besoj duhet të jetë. Fotoja e Elenidin se është e marrë nga mbrapa, po ti na tregon që e pas ke parë. Si a uh, si, si, si u vesh u... ajo? U... Si u vesh ajo? Ansi si. Në dush. Vendosi vendosi bazën Altinit, lutem. Të mbështesë bazën. Po. Që putet në adresë. Para im thoni emrin, kush është? Kam si imazh para Artamuchaj, e ka emrin, aktore, tani emrin tek tiber me kam tjetër para një muj. Pseorës e kishte Arta. Kaç Njërës dhe fate Treguar nga Lorin Terezi Vide më vonë Ndërkoj që bëjnë i flinte Si e ka pasë personajë i bëjnë Ska i gjithoj me emrat reali Ako që bëjnë i flinte, është me besushme, vazhda Arta gjvishaj Laj Fa së troj Bëndë të gjithë të gjithë Nuk po fjasim për mëtë Harun të mboshin që isha këte e gjithja për porno Këtë uh -huh. kemi të qartë Lem ndajta uh, Lori për transferin. Kjo është një noche shift në familjarisë. Përta emocione, përta emocione. Gjëreni ju lutem ta mbaroj deri në fund. Për të gjithë gjonin familjarisht. Kishtë e kodatë herë? Ja, për ishtë të në momentin. <laughs> a mund të... A mund të alëm lorin të qetë, Juluta? E <laughs> të parta, të dojë porrështë? A piderërën. Ato që janë të shirën, shirën e prindërën. E dhe ti e kiparta, që mos bëjtë shumë. E dhe ti rulli, kështë në pjesë, në së bërërën. Pse të rullë është mi? Kaj shkisha? Julua, jullua, bazën e pejtërën. Oj, oj, oj. Ja më, si e është Kërë të regon një qëllit e vërtet a kërë Atë o kanë do të vërtet, o kanë në shpinë të ndërë E të tonën, sepse vidë i moment, shiko, kanë qënë të gjithë, mos bëja i a të shi Po jo më të shi më të shi Se kanë qënë yeah. të tima, yeah. lajt duaj, e për filmin, filmi kështë skenë A ta fikët në ta s'bërët pjenë Dhe dikush në ngrija ta fikët e se E da ty fillon të e pastaj fantazia Gjit e kishen menjen shu, asionin se kishen menjen E ka përritman A i juve, si shikoni do filman këshu A ti se ka menjen, pjeset më këshu Gjit këshu, në paga dhvitarja Në këshme në nëzirte në një këshu Liber adresa shplëton të kotë E këpëton, që a tehnë? Ba, bicoj, ta ke fikët e Dhe fantazia ku nuk shkën të past <coughs> I e il rabò Ma stai un lumistaso de fantasia conunque sconde poi sembrano ande per incorniciarti il volto e se per caso dentro il caos ti avessi perso avrei avvertito un forte senso di risalto un grande godo che mi avrebbe spinto очку ственu ki k I q u an j ku nj tama nj of reghdaya t nam vim etan dola i li i iosken o muvianneru. tсонoo ni njY danisas jgginn okoi ndo i tyske i31U p.E k XLI,P aesthetic cheana. t Noise.ọp waste å ngheiyo. njспle i ni rice kano. codi man paar un nghe llamei epist anion tracking me. 1.00 mh, fra g Virt Eisner paso. angels. fract rammëcons. cose ca k Authority. mr.ndam nj njI Wham product On. Privat os hre t infоту.adhrant t flats Pr有沒有OT Riskater. Tiske jste 49? j know i to avoided. sip 71 Sono disposto tutto per aver te un po' considerando che l'amore non ha prezzo lo pagherò prendo tutto l'amore e tutto il lavoro che ho Un prigioniero dentro al carcere infinito mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore starei nascosto A dar la tinta i nditori di dore E ho visto që di te sarei pestato tuttovano come una spada che trafigge un corpo morto senza l'amore sarei solo un ciarlata come una barca che non esce mai dal porto considerando che l'amore non ha prezzo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 Mi sevi në klubin e mëngjesit mbalet e klube fam në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes të gjithëve. Un jam Blendi këtu. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirësevjetë. Ë, kemi Erin po ashtu këtu. Kemi Artin po ashtu këtu dhe Olden po ashtu këtu. Si dhe Lorin po ashtu këtu. Këtu, këtu, këtu. Të gjithë këtu. Ëh. Mbas e kemi bërë tre këtu, katër këtu. Ëh. U ndem që vazhdojmë këtu. Tani. Ëh, jepi. Olta ka emra fituesish me dashur? Kam. I jepi Olta. Po që kam, së kanë gjithët? Nuk e kanë gjithët akoma? Atër s'kejme në fitu e si shënke. Dojë në altinit. Ej, kjo ka shëtë dje dhe kemi, do t'i bim 4 mm -hmm. durata. Ta ni, diqonim me vëmendje. Një kontrol dhe plot mje kësor nga spitali Amerikan. Oh. 2 bileta për në teatrin kombëtar. Mm -hmm. Për shpaj që në opera për 3 grosht. Mos e humni, mm -hmm. opera për 3 grosht është super vepër. Mm -hmm. Do t'i abim gjithashtu. 2 shishën nga kantina e përjeve qësht Kjo është jo bankata. 4. Mhm. Electronic Lime, Cantina Epeve, Teatro Ricomtar ah. dhe Spitali Amerikan. Të katër dhuratat, vetëm Fine. për një fjalë. Ju do të djeni këta kushtues, këta kushtues të mërrshëm në të, të ligj në histori, po themi. A vea. Jo? Po, po... Po, do të gjeni, bra. Kajsh, nuk klasë me mpallë. E, po, e shikon me mua e ka. Kjo bandë përbet nga një grupë muzikantështë që shkonte dhe dërgonë të mesaje në vendet që kë... o*** ishin të interesuar të i pushtonin. Në vendet që, pa mdje, romakët ishin të interesuar të i pushtonin. Por jo, Ta, nuk ishë romakët, bra. Po, hmm. qëverë kanë thënë olë të? Po, qëverë kanë thënë olë të? Spanjollos, nuk kanë thën. No. Jo, nuk janë spanjollët miq dashur. Unë mendoj që po ti marrim me radhë, ne do të marrim me radhë. Olti lëm njerëzit të lir të zgjedhin ato opsionet e kafolla. Nuk s'them as gjë. Okej. E mbylla. Mirë. Jo, ti olta cuaj, por ju mos i vleni ndima. Falënderime nga zemra për Oltën. Falendera na shkruajn falendërime nga zemra për Oltën, rrofshë qofsh. Samar blende sale. Mirë. Ai Dhe, Dhe ka qen duke se ka qen Dhe. Do mm. mos Dhe ka qen parti, O Dhe o parti. Nuk jam i sigurt. Më thuaj çfarë ishte se gjem. Do qen se ka qen parti. Kryeministri po ka mbajtur po, po? një takim me mm. këta përfaqësues. E cila si çdo gjë tjetër në Shqipëri ka shkaktuar sigurisht një valë irritimi. Normal. Se njerëzit janë një çello. Ensom çello. Dosda. Er? Ja. Ti Angela. Pëti ajo me përfaqësues të kujt? Ka bër kryeministri një takim. Brendi moj, yota mafjes, ë uh, jo me përfaqësues të industrisë së arshësit, jo me përfaqësues të po themi të korruptuarve në administratë, janë pafund, ato do ken të kenë sindikatë të korruptuara. Duhet të ishte një Ora më këta përfaqësues. Aty, aty aty luajmë. Kujdes. 069 2070222 dërgojë mesazhet tuaja. 069 2070222, Goncat kanë menduar, keni menduar shë Radio jo. Vejza? Do ne të luajmë në shë Radio? Jo? Dekord, do e mendoni ju një. Ne kemi menduar, ne mendojmë shumë. Okej. Në hetje e sipër mëndje. Mirë. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jieni Vejza, Jenny e hedhën. Do të gjeni fjalën e çunave tani në Sha Radio. Yes, Sha Radio. Loja i që vendos dient kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Ra dakor. Po, i eri. Po, ra dakor. Atëre, fjala juaj është send? Jo. Një gjë që hahet. Jo. Dhet se që e bën njeriu. E saktë, në një në një po, në një nga versionet po. Në një nga versionet. E pa. bën djaltin këtë? Jo, unë s'e bëj. Duhet të kesh një profesion të caktuar për ta ja. bërë këtë? Jo. <coughs> një, le të them që ka profesione, ka profesione që merren specifikisht me këtë gjë. Mm. Por jo, nuk duhet të uh, nuk duhet të kesh profesion po... të caktuar. Po për ta bërë, për ta bërë. Është diçka e mirë apo? Ëmir. Është shumë mirë. Ja bëm dikujt? Ne. Ne ëh apo jo. Ja bën dikujt, jo, ti e bën këtë, ja po dikujt ja bën, është, çu është, është në natyrë e qenave. Dikujt ja bën një shoku, një shoqe? Jo. Ka ka dizajneri për fshir. Ka bukomshiut. Përfitusi direkt nga kjo është dikush tjetër. Ti ai që a, ose ajo që e bën. Ëh. <gjubi> dhe ke edhe dikur apo disa njerëz që të ndihmojnë ta bësh. Përfitusi është dikush. Dhe këtu mendoj se Përfitusi është personi, po. Përfitusi është personi nr.1 ti çe bën një personi numër 2 ata që do të ndihmojnë janë 3 4 5. El. Qëse këtu është. Do të vdon me po? Jo. Jo, jeri është shumë lart. Këtu është një ngjarje e gëzuar. Mirë, f. Ne nuk e kemi bër asnjëherë. Ne e kemi bër. Ne e kemi bër. Ne e kemi bër. Na kanë ndodhur. Disa prej nesh u kanë ndodhur. U kanë ndodhur edhe të gjitha. Jo të gjitha. Muamë kanë ndodhur. Ti olta po patjetër. Po jerit. Jerit mesat di un jeri jo, mesat di un Ty me siguri që pa. Muaj sa po kuptoj. Muaj personalisht personalisht kështu jam. Grua sën apo? Jo. Me mua? Jo, nuk është Martesa. Jo, nuk është Martesa. Blendi ti kanë ndodhur kja? Po po. Jo, jo. Së Martesa. Po na ka ndodhur në familje një gjë aty. Në familje pra në familje. Po. Ka të bëj jo. pra, po. me Martesën apo jo? Ka edhe në familje ka. Nuk është e thënë që të ketë bëj, domosë është me makinë. Martesën po mirë është që tiet. Për me Martesën ë uh, një fë, po, një instant. Një, m, m, një m, ma... jo pra, sa ma... pra nuk e bën Martesa, do nuk fulla më. Nuk ka atë ndonjë. Po mirë, s'është Martesa, por është F-ja. Në radio Image. Po. Jo. Jo F-ja, ja. Nuk ka ndodhur. Po, po, tinit i ka ndodhur kjo? Jo pra, jo. Do të thotë se është një veprim, është një ngjarje, nuk është një gjë person. Është një ngjarje. Nuk është një fëmijë. Martesa ngjarje është. Po, dakord, por pse Martesa, ç'u ndodhi? L. Çfarë do? L. Lë, D. D. D. Lë, fës. lë, Lë ja Fs, lë, lë, lë, lë. Pra. lë ja Fs. Lë ja Fs pra. Me saktë, Lë ja Fs. Lë ja Fs, saktë, e gjetët. Moha më ka ndodhur blendit po ju tjerë atje. Po vëre. Është një L. Tek zone. Faleminderit. El atje është përfitues është po ja vet, me <gjë> di që e bën lën si nën dhe janë mjekët që të rrethojnë. Okej. Kaç. Muzik tani kur të themi naën tjetër, do ta gojëm një dialog tjetër këtu, edhe të na rregoj ai për biznesin e tij, quhet Tomi Kallanci. Naspak. Ne klubin e menjesë tani sugar nga Maroon 5. Korona to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirë mm. se jeni ardhur në klubin e mëngjesit, ju dashur, ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Siç do të thonin pak më parë, Tomi Kallanci është këtu me ne. Mirëmëngjes Tomi. Mirë se erdha. Në kuadrin e një serie, bisedash që ne mbojmë në Uh, Bashme me, me UNDP-në, me, me zyrën e kombëve të bashkuara Për zyrë për shvillimin të unë në Shqipri mm -hmm. uh, Në lidhje me vetë punësimin, në lidhje me aktivitetet e të rinjve Që kanë me me bizneset, me habjet e uh, këtyre bizneset vetë në reja Me këtimet e këtyre ideve nga, nga ide e dëshira në, në bizneset konkrete Që, që punësojnë vetën dhe të tjerë Ne kemi sot tomin këtu i cili e ka bërë të gja E ka bërë me një kompanija cila quet Big Media Network Ekspert Ta një më treko pak këtë, Tomi Si nisi e qita kjo? Si nisi Unë kisha gadi Bi gadi 5 vete gjusëm që punojëm por kompanjit tjera Ti ke maruar që far? Unë ke maruar një njënjë informatike, matematike Shkencët të natyrës Qështu që informacionit, teknologija informacionit të janë dëshirë të tua pasjonë? Qështu që të qështu qështu qështu qështu qështu qështu qështu qështu qështu qështu qështu qështu Nisi unë kisha shumë kohë që punojnë për kompani tjera, uh, po gjithmonë e kisha atë, atë instiktin që si bëhet, si menatëgjohet, mm. nuk, nuk isha thjeshtë këshu që uh, isha thjeshtë i punojnë si vjerë, i atëtore mm. dhe masëtore shkojnë shpi dhe prinset të rifillonë dhe dita tjetë, dhe gjithmonë shifsham uh, më sërë teknika. Uh, gja më interesantë ka qënë të puna i me parë, mm -hmm. uh, ka punuar me një, uh, një shpiks, e ka pas të të shpiket vedet me apë me patencjë. Po realisht ka qenë një eksperiencë më më fantastike se aty mësuam researching, mësuam se si hyje një diçkaje duke duke uh, hulumtuar mm, për mundësi të një produkti potencial. Sigurisht. ë uh, Është fantastike. Si ju e ky shpjegsi? Ky ky është Arben Vrapi dhe e përshëndes. Ai përshëndesin dhe ne. ë shumë bra uh, për të ndikoi kjo kohë. Absolutisht. Mm -hmm. Absolutisht. Uh, ë pastaj ë uh, Filloja punën ka punuar te televizioni shqiptar gati uh, gati 1 vit e gjysmë dy vjet. Ëh, uh, edhe aty ishte super eksperiencë. Hurëm për uh, për IT dhe bërim gjithçka e mundshme aty, që nga rregullimin e kompjuterit deri te raportet financiare i ministrisë të financave, shumë pasion, shumë dëshirë, mm -hmm. uh, asnjë ditë pushim. <laughs> super. Por ëh uh, Pune e ndrëve Ne ajti t'jemi që i pasionantë so, Ta një, përfundim ishtë vendose që, që uh, Nga kjo punë e do me në këto punët e paguara Në korik të 2 metrë metës Ndërkohë unë e kësha një surë që në 2 metrë metës Në korik të 2 metrë metës është fucking shit Spënojmë për njeri Kështu që e le? Uh, e lashë omogojm fakt. ëh dhe sinjeriteti. ëh no edhe edhe thash si a vlen po merrem me me me gjërat e mia dhe e fillova ishte e vështirë alish. Do them shumë mirë ke bër, shumë mirë ke bër sepse është një gjë që njeriu duhet ndonjëherë të, të marrë. Shikoj kjo kjo është domethën edhe këtu këtu dua unta eksploroj pak. Se e kuptoj që duhet një moment çmendurie, siç thie për shkrove, po uh, shumë njerëz e kanë e kanë me shumë frikë këtë. Ose ose dhe rrinën mënjanë, dhe presin e presin për një rast që nuk ka për të ardhur vet si zogut që thyhet vet në kafaz. Më tregova pak për këtë, ama ai momenti i guximit që uh, duhet për për për gjërat e unia me mendim që asnjëherë si as i gjen luk, nuk është mirë të niset vetëm. ë uh, gjetëm një gjithaj një co-founder, një, co një, një shoqtë e mirë më të mirë, mm -hmm. një iemi që që që që 5 vjeç më atë e mora i përnën dhe të dyku tjetër i plako, dhe shplako do rrishë mm. do shesës uj me kave gjithjetër apo do vishë do bim në i gjë e morëm i thasht projekt në, genë, shpipikalit, në <laughs> i thash shpipikalit i thasht projekt në shpipikalit ishe e mështirë edhe për atë të, të shkupudeshë nga se kur e një, një, një pun dhe merë 6 700.000 lekë mujë për një të ri mm -hmm. uh, thua rehaf, jam jam shumë mirë se duhet të hy i gjëje që zdo mara si lekë mujë zdo mos për dy vitet e para ajë është kaq i ditë. Po a manga anën tjetër është koha më e mirë vërda për ta bërë këtë sakrificë sepse përgjithësisht ja. janë pak më të ulta se po themi kur ke një fmijë apo dy apo çfarë pikërisht. Mm -hmm. uh, këtë këtë ja them edhe edhe edhe edhe trime çdo çdo javë që që, që mlidhemi në komunitet, se ne komuniteti si jemi, uh, lidhemi dhe me eksperanca si e trime dhe e bukur e bukur aj city se që ti mund të nisësh ndoshta edhe me koston zero, sepse uh e ke atë do haun vetë DC board një do të thotë një aplikacion, DC board një faqe interneti. Sot edhe çujon gjëra nga hiçi pran fillimit të çpojm. Do thënë është kjo vlera e zeros. Donë të krijoj vlër nga zeroja. E zero, ja. kuptoj? Dhe uh, e bukuraja e, e gjërave që janë teknologjia informacioni që me kalimin e kohës fitojnë vlër, nuk është humbi mm. një hum të humbin vlër. Për shembull një njerëz restoran që në momentin që hapet humb vlër, sepse prishën uh, apo amortizohen uh, jo amortizohen jo imagina, më shumë në imagin, ose ose edhe edhe një makinë si investim që fillon humbet në momentin që dhe ose, te ose edhe, edhe makina, por më qesim po po fletisë për supermarketin, ose mm. një një faqe interneti që në momentin që laçohet gjithmonë fiton vlerë, fiton përdorues, fiton popularitet. Është mm -hmm, vërtet. Dhe ë uh, kjo është edhe pse edhe pse këtë, këtë vizion, jo pak shteti e ka, çon mm -hmm. Silicon Valley është çmëldorike gjë. ë uh, ti lancon Peach në një një një aplikacion një ide mbas 3 muajsh ka marr një një një sid 30 milion dollar. Ne kuptojmë. Po mirë, ëm um, tregopa që do të thon Juve sot jeni një kompaninë që kjo nisi me ty që lë punën fillimisht e të hoqën etj etj. Ky shoku që u desh si të i mbushje mendin që nuk do rrinë gjithë jetën me 600 700000 yeah. lek, po themi, ëm um, dhe që bëri atë sakrificë të la punën dhe erri deri thaj. Po sot sa vet jeni? Uh, Neve sot jemi gati 13 dhëna të fokusuar në 13 dhëna zonë në sotin 13 të fundsuar. Po flasim me uh, Tomi Kallanzin nga Big Media Expert. ë uh, Merri me teknologjinë me me duke ftuar që nga ideimi dhe uh, programimi një uh, uh, aplikacioni mm -hmm. për Android, për iPhone, që uh, bepër sistemë menaxhimi ë uh, shumësi menaxherit e kompanisë e CRM uh, gjith tasket detyra do brenda një kompanie uh, për a pra kish një sistem online menaxhimi uh, për një cloud. program mm -hmm. ne ne ne jemi ne jemi founded cloudit po kupton sepse edhe ardha është cloud sepse po shkruajmë te cloudit kështu që çdo që ndodhet në ren imagjinare tiku në ren imagjinare re ose te rea që është brenda zyrës por që që zreja juaj që është po. servera që i ofroni ju shumë mirë uh, pra ju sot jeni 13 vet jeni të gjithë uh, pasionantë ITs dhe ofroni po aplikacione, websajte, çfarë tjetër uh, bëni? ë aplikacione, websajte, ë uh, social media uh, marketing? ë mm -hmm. uh, kemi shumë kompani shqiptare që i, i menaxhojmë uh, ë uh, Facebook-un, Instagramin, Twitter-in, ë uh, newsletters, ë uh, kanale digitale, ë mm -hmm. uh, raporte të, uh, jemi duke punuar tani një për një BI, më këso business intelligence që fillojmë të tinisim klientëve vetëm ata që klientë që janë të interesuar për një çfim të caktuar të marrin atë që duan. Ëh. Mm -hmm. Dhe mos mos, mos i vinë gjëra random tek emaili ti. Ëh mm -hmm. uh, por në çështë digjush për shembull dashë interesuar uh, ka kërkuar vetëm për një një shtëpi 1:1 për shembull te te shpërpikali, aty uh, në nj newsletter i vin vetëm interesa të Për një plus njështë dhe në zonën e caktuar. E kumëtoj, që më nxërat jenë të... Të, të, të, të, të kustomizuar. Kustomizuar. Njështë futur atë ty dhe ka kërkuar një shpime qëra... Mësëmar një qëra qësë më duen, oferta për gra, kur unë kërkuaj këpust për bura e tjerë. <laughs> po mirë, shumir, kjo është një që. Uh, Shpipi Kalli është njëra nga, nga... Po temi se ju jeni big media expert si uh, kompani... Mum dhe madhe me këta 13 veta që ti na thua dhe, dhe shpresoj në rritje, po gjithashtu shpipi ka lësh njëri për projektet tuaja, është është pron juaja e kompanisë, edhe po më thoshte projekt tjetër i ri që po vjen është chokos.com. Jo. Ja. Tanë që uh, chokos, si vaje di mund të më trego pse pse jute kjo, te kjo. kjo Unë uh, kisha kisha koqë me e, e, e, e mendoja, e mendoj këtë ide, uh, por nuk nuk është se po po kuptoj një njerëz të apasionuar pas uh, pas tyre uh, gjërave makeup-it. Pra mm -hmm. si semjer me një me një vajzë, ë, uh, ishte shumë apasionuar pas tyre gjërave. I thash, "Ty gjërat për të asajuar, janë çfarë?" Uh, Makeup-s uh, uh -huh. uh, për vajza, pra për, për vajza, por nuk e di nëse do ketë edhe, edhe për edhe për çfarë apo. Masazhe, spa, çuqësh. I jua apasionuar sepse në momentin që ti do do nisësh një një nj startup, duhet duhet të kesh edhe pak i duhet të jesh pak fan i asaj që bën. Edhe në Rio de Stajt, edhe në Rio de Stajt që njështë mm -hmm. shpikari, në radi ishe kolegu uh, që e njështë Që që di kush dhëtë këtë, dhëtë këtë uh, dhët dhët më temi? Dhëtë këtë më ground nga e gjë, por që uh, edhe me karimi e kosë fitohet shumë, shumë know-how nga mm -hmm. e gjë Dhe njësëm qokosin, u idahua, u bitis dhe shumë shpejdo elanqojmë, jemi, më, më metalisht jemi duke shkuar uh, Në shdo vënd ku ka salonë, bukuriria, spa e temë e radi, shkojmë, i marim detajet Ai e fotografoi mënia para para po krijon një aparat, uh, pra kryon një po krijonin një database yes. të madhe me imazhe dhe adresa me adresa dhe, dhe ku çdo çdo çdo spa do ketë një username e password vetë mm. do menaxhoj gjithë rezervimet, gjithë hyrjet, gjithë datat, gjithë oraret dën githan në një klasë. A një vend ku secili mund të. Po mirë, më um, trego pak diçka tjetër. Uh, Meqë po flasim, me një uh, që na dëgjon në radio këtu është Tomi Kallancı me të cilin po flasim. Tomi Kallancı ka hapur uh, bashkë me një mikun e vet fillimisht një kompani që quhet Big Media Expert e tani puntojnë 13 veta dhe ofrojnë shërbime si aplikacione, ndërtim aplikacione, ndërtim uh, façesh web, etj, etj, etj, etj dhe po hapin disa biznese si shpi.al e chokos.al. Është gjashtë më i mali nga më e una. Un jam 28. Ti jam 28 vjeç. Un jam 28 vjeç. 28 vjeç. Ti jam më i rrituri. Po. Un e vogël 18 vjeç. Un e vogël 18. <laughs> si është kjo Tomi? M'trego pak sish kjo uh, të të punosh, të fitosh në një ambient punë po ku më i rrituri është akoma shumë i ri. Ë, më uh, resi kompliment këtë. Shiko, ë, uh, ne aty nuk është termi shef, njerëz është, është ban, nuk nuk lejohet. Ndalohet, ndalohet sepse jemi ë uh, po në një vend nuk është se ka uh, ndara, jemi të gjithë në një tavolinë. Uh, po ti thua ndonjë gjë që sa të do ai lëmao. Por çka ka gjatë gjithkohë uh, ide, risi, nuk është se jam vetëm unë që propozoj. Të gjithë aty janë. Janë ngjelen nga autoriteti, nga, domethënë, a, a, a shkojnë gjërat mirë apo është është një loj fëmijësh? Jo, jo, absolutisht, absolutisht që shkojnë mirë sepse kjo kjo si fillim është i gjë që ne e duam shumë. Kjo është shumë e rëtësisha E kemi shumë, shumë pasër në natë, dhe mm. ne e shumë i të klientët që edhe kemi fituar është tëpse njemi nga të njërës që edhe përna marrës në 12 natës e përna thua e shiko se duhet ndru fotët dhe, dhe slajtë show Në 25 mm. është qa e ndru ma e gjë uh, Kjo është shumë e mirë uh, mm. Këshu që ose edhe ka pas rrasën verse në menagjëmën e disa uh, komani uh, uh, turistike mm -hmm. Dhe ka pas rasi që më verë që... Kanë ato, kanë kulme, në piko. Kur kanë qënë edhe njallë, kanë qënë me laptop me vete, në një moment saktuar, janë ullë në një wifi, janë, janë futur, kanë përndushimet edhe... Uh, Shëtë që ka shkëtu ki... ju, një përgjigjeni edhe nga jalla, po themi, tani edhe nga jalla, edhe, edhe, edhe, edhe nga jalla, po edhe nga jalla Shqiprije. Shëtë që shkëtu e shkëtu e shkëtu e shkëtu e shkëtu e shkëtu e shkëtu e shkëtu e shkëtu e shkëtu e sh është të thënë që të shkojnë mirë, se nuk është se. Ta... Çfarë do jep ti ti uh, ti tregove për atë momentin kur vendose të që ta marrësh të hap. Ëm uh, çfarë do të i thosh ti dikujt që na djon tani që është në moshën tënde, pak a shumë, që ka një ide, që do që ta realizojë një biznes, por që e ka po ndoshta nuk e ka më frikë, por që ditët ikin dhe dhe thjesht nuk mund ndodhë. Herë një gjë, herë një gjë tjetër, herë skam kor, her skam të. Jo, gjë gjë e parë që e them e them çdo herë që shep do të shtuesh gjej një një një bashkëpunëtor sepse ndonjëherë sigurisht ndan pa, paka at, at, atë trispon mm -hmm. në momentin që ai ka frikë ti i thuaj se do apo ja dalim momentin që ai ti i thuq kam frikë ai thotë hajsë po ja dajm dhe gjithmonë këto gjëra çtin. Pale pastaj kur fillon edhe vjen edhe dikush tjetër, vjen edhe dikush tjetër dhe s'të la asnjëherë të bjerë përto ky ky entuziazëm. ë uh, Plus edhe fusha jone është shumë e bukur, ë uh, kur e do i gjëun them që ja del gjithmonë. ë mm -hmm. uh, duhet më uan kështu maksimalisht, po si ja bën ju për, për gjetur talente të reja për shkakun? Për tërhequr të, të rinj si puna juaj që ndajnë këtë pasion e që mund të ishin shumë vlerëshëm për kompaninë. Okej, okay. ë, uh, ne nga e uh, diti për shkakun, të vjen dikush që ku e kupton të vjen për, për, për lekët, po themi, dhe nuk bën për atë punë, apo dikush që të vjen për për pasionin e thoha ky është. Ë uh, ose kjo. Kie e kupton, e kupton që ditën që ditën e e dytë ose maksimumi ditën e tretë, sepse është i angazhuar ë Tëpërsi ë uh, nuk është se nuk është se shef orare, startupi, kjo periudhë quhet startup. Startup është i gjithë që nuk është se ka orare. Ne jemi edhe djela me punë. Në qartë. Edhe shtunave nuk është se uh, vjen tetë dhe ikën tetë, uh, ë është gjithë kohës për për isi. Nuk është se ti thua bëj këtë gjën dhe ai bën atë gjën deri pastaj pret, ai bën atë gjën dhe thot shifse uh, kam bërë atë gjën një jetë tjetër, po. Kam bërë edhe këtë gjën, po sigurisht shtoni edhe këtë gjën një jetë tjetër. Donë pas a uh, e shovën e shovën e pak si e shovë i pak e si veten e tyre mm -hmm. at si si si gjën e tyre. Edhe kjo është e bukur. Për më tepër ne kemi edhe një komunitet atje. Ëh atje është standup që mbledhemi çdo uh, uh, të mkur të uh, mm -hmm. në vënë pa vën. Ëh që quhet garazh që ftojm drej teknik njerëz me eksperiencë që bëjnë workshop-e, domthonë një nga takimet tona të fundit kishin rreth 113 veta. Super. Është gjithë kjo një kulturë që shumë pak njerëz e shohin, por që mm. është aty edhe që bubron, po themi, vonë bavancisht otomin. Tomi, ju falenderoj shumë për kohën, sa so të më jep. Faleminderit uh, sukses. Uh, Big Media Expert është kompania miqdashur. Uh, Tomi Kallandhi është uh, themeluesi i saj, Shpimi Kal është njëri prej bizneseve dhe të tjerë shërbimeve që ata ofrojnë, gjeni dhe online tek uh, Big Media Expert e gjitha, e kjo në kjo bëhet në kuadrë të visetave tonë në lidhe me vetëpunësimin në kuadrë të zyrës UNDP-s të të në Tiranë. Kërën bas pak. any pain any pain Detani. Ai, ai. Ai e dini se, dini se. Detani. Ai dini se me jer në klubin e mëjesit. Për një jetë të shëndetshme konsumoni kos, ia do biç. Probiotikët luftojnë metalet. Kosi me përmbajtje probiotike, probiotikët janë një forme mire baktereve që gjende në stomakun ton, ata meren edhe në përmjet ushimeve, mund të zvogloj absorbimin e disa metaleve të rënda dhe toksina midisore deri në 78% të gratë shtatë zona. Studimi i kryer nga shkestarët e qëndrës Lawson të Institutit të kërkimeve mbi shëndecinë në Kanada ofronë provën e parë klinike si njësasi kosi probiotik mund të përdoret për të zvoglua rezicet shëndecore të lidhura me mërkurin dhe arsenikun. Kundër depresionit, studimet e këmint kanë të reguar se substanca probiotike e kosit i bën shumë të qeta ta pas një sjeli e depresive, dërsa studimet e kënjerëzit dheri më tani për këtë këndvërshtirim janë të pakta, por premtuese, dërko ajo që është e qartë ka të bëj me faktin se kosi ka një ndikim pozitiv në këtë qështje. Më pak diare nga antibiotikot. Në vitin 2012, një meta analize studimeve të më pashme ka të reguar se konsumimi probiotikve lidhet me një rezik të reduktuar të diarese. Në 63 studime rastësore me një total për i redhë 12.000 pjesë marsish, përdorimi probiotikve u lidhë me një rezik për i 22% më të ullot të zhvillimit të diarese në krasime grupin e kontrolit që nuk përdor në probiotik. Një ndihmës si i madh si i dijet së yndyrnave. Nëse po ndiqni një dietë për të humbur disa kile, jeni të vëmendshëm që pjesë të saj të bëni edhe kosin dhe sidomos atë pa yndyrë. Një studim i kryer nga Universiteti i Tennesit ka zbuluar se personat që përfshinë kosin pa yndyrë në programin e tyre të humbjes së peshës, humbindin më shumë kile në krahasim me ata që kishin reduktuar vetëm kaloritë. Ngrënsit e kosit humbin 22% më shumë pesh, 61% më shumë yndyrë të trupit dhe 81% më shumë yndyrë të barkut gjat 12 javëve të studimit. Kosi përmban proteina dhe elemente fermentuese që ndihmojnë në tretje. Këto janë edhe përbërësit më të nevojshëm gjat një diete. This is Club FM 100.4. Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Glendi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 E hey, jeni gati? Pa tjetër Shumë mirë mm -mm. Ullunik të goza oh. Tani ne do t'ju Bëjmë shërbimin ton Të mm. gjetjes shal... Ne do t'ju anëzjerin juve Shër adion Me hirë Apo me Pa hirë Pa hirë E shikon e dinit e vetë Sigurisht Shumë mirë A të e në fjallë e ju e gotëta Haët Ja Gatuhet Ja Preket Po mund të prekësh Po mund të prekësh është sen pra E së jetë dhe mamë Nuk themi do të Po një farve Mënyrë Po hajtë edhe sen e në qëajtë Kjo vishet Vishet Ja Një është pjesë dhe planetit Pa tjetër Tokës Po Për tokë. Për tokës. E mm -hmm. saksë. <laughs> Filon me për. <pa>. Ja. Së për është po, ja. Filon me rë. Ja. Vashdoj si me rë. Filon me dë. Alfabet. E për njëri u, jiri. Njëri u. Për. është për tokë dhe e për njëri u. është profesion. Ja. Ja. Ajo je mam. Ja, nuk, ja, nuk, nuk, një nuk, nuk një beturine, jam. Ja. Mbeturin e hedhur për të. Po kjo ka edhe një jam. kuptim tjetër, në në si fjall, se ja, thuaj, një që ne e përdorim në mënyrë figurative këtë fjalë, përveçse se, se nxjit. Po ja nxjema thua diçka është këtu. Ëh, po ja, po e thash unë gjend direkt, gjë në një farë mënyre sharje. Bravo. Atëre është një, një, një, e, një në mënyrë sharje, domethënë që ti ia thua dikujt si sharje, a? Po. Pran. Antenë një sekond. Kjo është kjo është një kries. Nuk fillon me kjo. Nuk është një kries. Jo, jo, jo. Sa është 10 centi po. 10 centi thua është dikujt për shembull çelpsir. A po no, jo. P p. Për të plerë. Jo, jo. Dani po e zëndih më mund bësh më afër. Po po ta vlera jemi. Ne kemi të drejtë të prrekshme. Jo. Mbeturin. Jo. Jo. Në realitë fare me mbeturinat, pra versionin e sendit është një gjë që duhet, është aty ku duhet. Në versionin figurativ ne përdorim kusharin. Jo. Në sishari, po sishari, po. Për shkak të, të. Nuk është të. Të shkaja që duhet. Logjika okay, është e drejtë, logjika është e drejtë. Jo, jo, të jo, jo. Të të nuk të është trap. Nuk fillon me të. No. Thash logjika është e drejtë. Ky trapi është diçkan tjetër. Domethënë si mjet i lëndë, o të shkemoj ti. Nuk është mjet i lëndë. Nuk është një lëndë trap. Mirë, respekt, thash, nuk është lëndrues, është sharje, është një send i domëzshëm, por te tjetri Nea themi Sisharje. Ëh. Mm. Po tani ka është pjesë në e misharje. Nëse sharje. nëse un bëj një sjellje të pazakont, ju um... do ma thonit këtë si shprehje. Po. Ti do ta thonim pa. L L N. Lenam. Jo, më Lenam. Po ta kaq. Po nami çfar, çfar të ndiosh ja. ky nami? <laughs> Ku hasim për tokë të naminë? Hm. <laughs> mm. Mina. Ne dhe shkelim. Jo. Bom bom. Kur kemi qenë fëmi... Nuk është bandë, por fillon me bë. Fillon me bë, oah... Okay. Aha, është oh, oh, bë dhe o, bë dhe o... Ja, verba... Ja, që t'ja t'ja të asë i sharje? Bë, bë dhe o, jo, ja, jo... O, ja, ja, ja. o me ndoj një sen, dhe pasaj atë të këptimi tjetër. Një, një, një sen që i gjenë për tokë. Që i gjenë për tokë? Pa. Një sen që i gjenë për tokë. Fillon bë dhe i, bë dhe i yeri. Pa. Bi? Bi... Bi... Bi... Bi... Ik më gjej biletë për dorë. Gott <laughs> fahr. Unë thashë se ti je sht pikë aty por aty. Kjo është një shprehje që e kemi dëgjuar. Që... Po fillon me bë. Bi. Me bi thonë. Bi. Jo. Varbi donat. Jo, jo, jo. Mirë e ke. Bravo. Bi bë dhe tjetër. Kok bidon. Deri te bie biletë në radhë. Pihet i ri, pihet i ri. Jo, nuk pihet. Në Pogradec si thonë? <laughs> Sarongji e do. Bi donker. No ketio. No. <laughs> <laughs> Nuk e lide farinë shumë lart. Birushkë. Bi bi. Jo, jo. Vet me dëm, me dëm, po bid. Po? Jo, yeah, yeah, yeah. jo bid. Bi bi ha. bi bi. Bi. Sa kalon bi bi bi. Bidesh, noi ti. Bina, bina, bina. E dal nga Bina. Kjo është klasike, është klasike, por nuk i jeni jashtë pa mëtur sot. Bravo. Kjo ishte nga unë. Ti i thuat dikujt që i e bëj. Jo, jo, jo. E dal nga. Pra ndoshari është më rën. Sigo, unë pra e mora si shemb, nëse unë do bëja një sije të pazakon, atëherë ju do më dorëni çollë shprehje. Treni për shemb kur i thuat treni, o tren, që dal nga Sa po të jo, konstatova, të njështë të gëtanë nga të binarët, mos më më mërë si shari, e konstatova. Hmm? Kjo është puna ime, oltë, ti mundua gjitë ditën, po. Hmm. Nuk e marë si shari. Që të thua shtjitë? Nejsa. Nejsa, okej. Falim derit, Bajsa. Luta. Në njënit shumë të mira. U, uh, falim, falim derit. Në knaqët. Jo, në knaqët, vërtet. Edhe jo. Më në në në në në në në në në në në në në në në Eh, edhe kjo ishte ishte mirë. Ë, tani Olta, ndanim pak me, me lojën e censurës yaltini ka patur. Ku jemi? S'kam të, s'kam fitues. Më kanë thënë mongolët, persët, anglezët, astriakët. Jo jo jo, jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo, kujdes. Edhe një herë, dëgjoni një herë. Kë band, probohet nga një grup muzikantësh që shkonte dhe dërgonte mesazhe në vendet që ishin të interesuar tipostonin. Dërsa e kam marr postoset me radhë, mendoj që do arrijnë ato këtu. Jo, jo. Sigur e kam marr më për. Do presim nesër ditë ajatë. Nëse është dhe e prëmtte fundjavë. Po, po, kemi kohë gjithë. Shikoj, është një, dëgjoni, miqdashër, duhet të ndihmoj. Janë katër dhurata. Dhuratë nga Electronic Line, nga Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti, dhuratë nga Spitali Amerikan, dhuratë nga Teatri Kombëtar. Kërkojmë ta pushtuesë që kanë kaluar edhe në vendin tëmë Obo Tëmë Dijonë e dhe farë të fërësë Përna më mirë më leta ja për qërënë Kani se kuptoj Betë me imër ju kanë gëllur, a <da> Mosulot <jam>. më <gjë> shumë Që bandë përbet nga një grupë muzikantësh që shkonte dhe dërgonë të mesaje në vendet që a** o... ishin të interesuar të i pushtoni Hmmmm <gjë> Se kuptoj pëse i jeb do më Nuk e kuptoj Po ja the blendit e nxir. Mir bëre, mir. Faleminderit, Iri. Shëna <laughs> më për mbështetjen. Faleminderit, vendi jesh as si një person shumë i keq mes këtyre personave të këçi. Shumë <laughs> i keq ti të kishim me këtë. Mh, mh, mh, mh. Neza. Neza. Bina ka thënë Albana Bravo, para. Albana. Bravo Albana. 068 i mbaron numri, fiton 2 bileta për Nasin e Plex dhe Lindje ka thënë Bina e para 900 i mbaron numri, fiton 2 bileta për Nasin e Plex. Bravo. Palimin derit. Mm -hmm. Luta. Orgesa sa imi është duka ardhur miqdashur, ajo du tjetë në valet e Radius Club FM, njësur nga ora 10 deri në mesdit, sot në Music Box. Orgesa me informacionen bi muzikën, turnet, filmat, e qishka tjetër mi disë, kryshëmbani me Music Box në 104 në Igim Tu, ta kojemi prap nesër. Të këmë i prap nesër. Të këmë i prap nesër. Të këmë i prap nesër. Nga këmë i mqistësit. Të këmë